Nem! Visszafogom magam Én csak boldban járok, sajnos kocsbába már nem. Nem! Kejfel Jancsi! Elég! Kiala Jánossal! A Spirit FM 87.6-on és az interneten. Mit Mit killodik már itt? Mindig nyitva A akárhonnan jönne bárkit be. Nék. Nem kérdezném tőle, Hát téged kiküldött, Akkor lennék boldog, Ha mindenki eljön. Mint a fáradt vándor, Ki kér, Otthon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 Ég nem értheted Ha még nem értél, nehéz éveket, hogy történjen bármi, amíg élünk és meghalunk, ha jön, egy világszló soha sem lobognék mindenféle szél. Keszítenének, és nem lennék játéka mindenféle szélén. Van egy ilyen csendes, morgás alapjáraton, de ez olyan. olyan tengeri. Ma a 2020. május 21-e van és csütörtök. a Fejancsi, minden, amit napról tudni kell vagy érdemes, a hallgatók, a nézők, a netetők, valamint fiala járos korhatáros, 14 éven auliaknak nem felette és a igen korlátozott mértékben ajánlott műsora. 2020. május 21-e van, csütörtök, a pontos idő 4 percen múlott reggel 7 óra 10 perc. Most 27 és egy fog fok van, mire vége lesz a műsorodnak, 30 fölé fog menni. Hogy kint hány fok van, nem tudom, mert japán gyártmányi autómat, japán gyártmányi autóra cseréltem, de az az autó, amit tudom, hogy hogy méri a hőmérsékletet, csak 7 föl lesz nálam, így biztos van valamennyi fog de nem tudom mennyi. fél nyolctól Niedermüller, Péter, nyolctól Gyorgy Benedek és fél kilenc tájékán Nemes Gábor lesznek a mai műsor vendégei. A mai műsor feltétlenül nem tart tovább kilenc óránál. Minden a kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. 061-877-0877 Jó reggelt. Jó reggelt, és 21-e van, nem 20-a. Köszönöm. 21-e van. Akkor 21-e van. Nem a stessék, ez olyan mértékben hatott rám, hogy rossz gombot nyomtam meg. Kezdjük előről. 7 és a 8-as track csak együtt tud játszani, ezért újra kell indítani, tehát nem tehetem meg, hogy megszakítom elnézést. Szerintem kibeszéltem magamat, úgyhogy ha nem hívnak, akkor zenét fogunk hallgatni egészen fél nyolcig. Fél nyolctól Niedermüller Péter, nyolctól György Javis Beredek, fél kilenc pedig Nemes Gábor, világpolitikai összefoglalója. Ezek szerepelnek ma az étlapon Brian Auger Band és Eric Burden, valamint a Dave Matthews Band lemezei vannak itt nálam. Kettő perc számúzat reggel 4-8. Kívánok. A Geriózsi úr nem jól látta nem jól hallott a, a, a, amit hallott. 21-ét mondott. Akkor 21 mondtam. Viszont hallása. Viszont hallásra. No, well she leg. was lying. She was lying on a long, white, stone cold mountain table. Yeah. So cold, so still. 'Cause she was dead. May in a dub. Let it go. Bless her Wherever she may be here. Yeah, yeah. She can search this whole és a fel, a, pályát, kinek a Az előadója, aki szerezte. Elég Bd. nem az elim hanem a Brian Werbent, Jó reggelt. Jó reggelt. És szomtál el, Anyukámnak ez a kedvenc száma. Igen? Igen. Hát most látom, hogy önám beszélek, nagyon örülök neki. Egyébként szoktam nézni szombaton a műsorát, és jól vezet, ennyit szeretnék mondani. Nagyon szépen köszönöm. És honnan tudja az anyukájának ez a kedvenc száma? Hát ma anyukám mondta. Most vagy még korábban? Nem korábban, szegény meghalt már. Mindennyian erre a csak nem kell sietni. Vagy ha apogám kedvenc nótáit játszanánk, akkor vagy a deres Deresmára határ őszülavény begyárt című nótát kéne hallgatni, vagy Wagnert, vagy donicettit. only got one song it's a simple song it's a sad song but I'm gonna sing the motherfucker anyway that's right I'm gone I'm gone I will. I'm going it's raining it's pouring on my parade 6 perc múlva lesz fél nyolc 061877, 0877, nagyjából még 6 percen át, aztán Nieder Müller Péter kérdezhetnek tőle, ha van mit, város vagy Budapest kapcsán, aztán jön Györgyev is Beredek majd félkülönc tájékától, Nemes Gábor. Jööget! Halló! Már a fiala úrral beszélek? Már a fiala úrral beszél, már amennyiben én úr vagyok. Last seen Ma! Hát, na, hogy nem volna a kedvenc régi-régi uh, rádiós műsorvezetőm? Én szeretnék a... rádió le, halkitok. Én szeretnék a... Erről az egész koronát fertőtlenítésről beszélni, ha lehetne. Mert... Azt akarom mondani, hogy... Hogy tulajdonképpen teljesen fölöslegesnek tartom ezt a spritzelős falat, levegőt, fertőtlenítő dolgokat, mert valamikor kitalálták a kvarclámpát. Azzal egy egész kezelőt lehetett fertőtleníteni, úgyhogy bekapcsoltam, kimentem, megittem egy kávét, visszamentem, és az egész fertőtlenítő, fertőtlenítő volt, hogy hogy miért kell ezt a rettenetesen sok pénzt erre a látványos fertőtlenítésre pazarolni I'm just want to save it before I go away please lord forgive me Give me Jöreget. Jöreget, a fialó. nem tudom, az Uszodák újranyitásáról tud valamit, vagy hallott már, de olyan csönd van. Július második felétől. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Jöreget. Jó reggelt kívánok, Kovács József vagyok. Figyelj. tegnap volt ez a sajnálatos eseménye, Bartók Bílóton, ez a rendőri kerékpáros dolog, és én azt mondtam... Az, az ugye nem tegnap volt, hanem a múlt héten, de figyelj. Elnézését kérem tegnap, mindegy, az volt, hogy ön azt mondta, hogy nem volt bilincselés. Hát, a én erről viz... nem beszéltem, hogy nem volt bilincselés, ez egy másik műsor, amiről ön idéz. Nem elég, hogy tegnap volt, de azt is megmondtam, hogy nem volt, mi is. Stand up! Nem nagyon szeretem, amikor olyan szöveget adnak a szájámba, amit én nem mondtam. Elég vissza ezt a szöveget az én szájámba rakni, amit mondtam. Annyi mindenébe vállalhatom a felelősséget, hadd ne már olyan válaszokért és hogy felelősséget vállani, amiket még csak nem is gondoltam, nem hogy nem mondtam. Jöreget. Jó reggelt, már Miki vagyok, tisztelt fiatal úr, legyen olyan kedves. Megmondani, hogy Andikájék mikor kaphatják meg ezt az 100 000 bruttot a, a kormányzattal, egészségügyi dolgozó szakát. Egyrészt nem tudom, ki a másrészt fogalmam nincs. <Szorítan> Egy telefon még belefőtt. Jó reggelt! Jó reggelt! Tartok megkérdezni, mi vége szolkál ez elősor? Hogy mi a kérdés? Nem értettem Mert a kérdését, asszonyom. Azt szeretném megkérdezni, hogy mi végre szolgál ez a műsor? Én el nem tudok válaszolni önnek. Mi végre a szolgál műsor? az élet? Hát, de ez olyan általános. Általában egy műsorról tudjuk, hogy mit szolgálta? Ön Én... mióta beszélt önössze a szemében? Ön nem tudja, hogy ez a műsor miről szól, de már több szám első szemében beszél róla, mint ez másnak is problémája lenne. Eddig önön kívül ez másnak nem volt problémája. Hát jó lehet, mástak nem volt problémája, de bekapcsoltam már két alkalommal, és érdekelne. Nézze, ha ön nem jött rá, én nem tudok segíteni önnek. De azért vezeti ezt a műsorot, hogy valami célt szolgál, hát nem Ez egy mondom. étterem milyen célt szolgál, hogy oda bemenjenek és egyenek? Szerint, ön szerint ez a műsor milyen célt szolgál? Na most ez szélespektum, hogy bármire... Elnézést, hány éves? Hatvan. Akkor én tanítsam meg cipőt hűzni? Én Vég olyan durva is Elnézést, a... én egyáltalán nem vagyok durva. Modortalan. Nem vagyok modortalan. Modortalan akkor lennék, ha udvariatlan lennék. Én arra hívom fel a szíves figyelmét, hogy ez egy olyan műsor, amelyben alapvetően értelmes emberek értelmetlen kérdésekkel nem nagyon telefonálhatnak be, és én azt feltételezem erről, hogy én egy értelmes ember. Ennél már csak az a rossz szemeset, amikor értelmetlen ember értelmetlen dologgal telefonál be, és ha azt kérdezi, hogy ez el, ebben a műsorban én. Ezért kérdezem, ezért Öntől kérdezem. De én csak annyit tudok válaszolni, hogy amire Ön rájön, annál többet én nem tudok Önnek mondani. Csak nem tudok rájönni a tegnapi... Akkor ez örök örökkétei marad az Ön számára, asszonyom. De miért? Hát... Fogalmam nincs. Akkor ez egy keresztrejfé, aminek Ön nem tudja a megoldását, de el kell, hogy köszönjek Öntől, mert Niedermüller Pétert kell felhívnom. termék termékmegerényetést fognak hallani. Neve Niedermüller Péter. Györeget lehet? Ön nagy filozófikus kérdésekkel szokott foglalkozni. Nem feltétlen ma reggel úgy általában, vagy egyáltalán, vagy előfordul önnel ebben a magas életkorban, ember ön van. Milyen kedves az életkoromra hogy itt a reggeled, így jó esik az embernek. Nem, fölhívott engem egy hölgy az előbb, és azt kérdezte, hogy mi végre van ez a műsor, és megkérdeztem tőle, hogy hány éves, miután azt feltételezte, hogy ő egy felnőtt ember az életkorára volt a utalás semmiféle jelentőséggel nem bír az én barátnőm szerint az emberek megélik a 150 évet, de annak még a felénél se tart hogy, hogy kérdezni hogy mi végre van ez a műsor és én mondtam neki, hogy én annál többet nem tudok mondani, mint amire ő rájön, de újabb és újabb kérdéseket tett föl, és én nem tudtam neki válaszolni, csak azt tudtam tőle kérdezni mi végre van az élet és amikor a végén azt mondtam neki, hogy nem tőlem fogja megtanulni 60 éves korában, hogy hogy kell befújni a cipőt, fűzőt, akkor azt mondta, hogy modortalan vagyok. Hát akkor nem volt könnyű reggel, hogy így elharadni. Hát azért ennél vannak nehezebb reggelek. A tegnapi napon sokkal nehezebb volt, azt majd négyszem közt, amikor kávézunk, elmesélem. Mikor kávézunk? Á, szerintem június első hetében, amikor el tudunk menni egy olyan helyre, ahol ki lehet ülni, és lefényképezhet bennünket a magyar hírlap. Igen, majd szólok a Pestis látóknak is. A Pestis rácok, rácok is lefényképezhetők, igen. És ezt megelőzően állam az irodában van nem megy? De, de, elkezdjük önnél a kávézást, de folytatjuk másod, dehogy nem. De, de, de ezek nincsenek elfelejtve. Tehát az egész az egész műsora gurmai, zitaféle történetről szólt, és nagyon-nagyon szomorú volt. Um, majd elmesélem önnek. Azt kérdezem Öntől, hogy ugye engedékel ahhoz, hogy a vendéglátó ipari egységek azok teraszon tudjanak, terasszal bírjanak és ott tudjanak vendéglátóipari tevékenységet folytatni. Ugye most az a helyzet, hogy a belső helységeket még nem lehet használni azokat csak célirányosan, tehát a, a mosdót azt arra, amire való. Az a kérdés, hogy egyébként most arra nézve biztatást kapnak-e a vendéglátóipari egységek, hogy amelyek korábban egyáltalán nem nyitottak teraszt, mert soha a büdös életben nem jutott az eszükbe, vagy nem volt rá pénzük, azok is most nyújtsanak be ez irányú engedélyt annak érdekében, hogy el tudjanak kezdeni dolgozni és tudjanak pénzt keresni. Értelmetlen a kérdés, vagy annyira nem értelmetlen kérdés, hogy ilyen kérelmek már voltak is? Egyrészt vannak is, és voltak is. Másrészt ez egy fontos kérdés, amit ön föltett, különösen itt hetedik kerületben, belsejébet városban, ahol, mindannyian tudjuk, nagyon sok ilyen vendéglátóegység egység van. Ugye már is látszanak, hogy mik a problémák. Tehát ugye egyrészt a vírus helyzet előtt is volt a kerületben egy teljesen nyilvánvaló közismert szabályozás ezzel kapcsolatban, ami azt mondta, hogy e, e, ugye akkor lehet kitenni teraszokat, hogyha legalább két méter távolság marad a járdán a számára. Se a nem távolság biztos, hogy így tervezték. Hát egyrészt másrészt még egészen biztos, hogy számos olyan hely van, ahol ez nem garantálható. Plusz most e, a, a vírus járvány idején ugye az is elő van írva, hogy másfél kötője uh -huh. egy két méter távolságnak kell lennie az asztalok között, ez a másik probléma. A harmadik probléma pedig az, hogy ugye a vendéglátósok tulajdonképpen csak a saját, hát hogy mondjam, vendéglátóiparőhegységük előtti uh -huh. területre kérhetnek ilyet, ha meg az kicsi, akkor az eleve ki van zárva uh -huh. Úgyhogy azt kell úgy mondjam, <coughs> hogy ez nagyon sok vendéglátósnak problémát jelent, még akkor is. Hát vendéglátósnak meg önöknek, mert ezek szerint. Milyen mértékben van ezzel tiszt, ne. Tehát, hogy milyen mértékben vannak ezzel tisztában, így aztán nem kell visszautasítaniuk a kérelmet, vagy igenis vissza kell utasítani, mert ezek a paraméterek nem állnak rendelkezésre. Hát vannak olyan esetek, amikor sajnos vissza kell utasítanunk, igen, mert ezek egyszerűen törvényleg előít szabályozások, ezeket nem tudjuk figyelmen kívül hagyni, de sajnos vannak olyanok, akiknek egyszerűen ezen okok, ezen okok folytán nem tudunk engedélyt adni. Ez egy Tehát, új kifejezés lesz, ugye vad, volt vadplakátragasztás, van-e vadterasz? Hát van, már tegnap is volt, vagy tegnap előtt is volt, és ez is súlyos problémát jelent, mert ugye a lakók közül sokan, hát hogy mondjam, elkezdik dokumentálni ezt, hogy vannak ilyen vadteraszok, meg közterületen folyó alkoholfogyasztás és ilyesmi, ami aztán fölvet egy csomó ilyen adatvédelmi problémát és egyéb problémát, úgyhogy azt hogy mondjam, hogy már a tegnap és a tegnap előtti nap azt teli volt ilyen típusú konfliktusokkal, és ahogy így elmézzem, most a hétvégén ezeknek a száma valószínűleg nőtt ez a hétvége, ez már nem áll az ő rendelkezésére annak érdekében, hogy ezt a forgalomszabályozásos kísérletet elvégezze, ugye ezt jól tudom? Ezt teljesen pontosan tudja, szó szóval erről már nincs, <coughs> Ugye, és nem is ez az igazi kérdés most, hanem az, hogy felkészüljünk arra, hogy ez a hétvége hát a lehetőségek keretein belül normálisan bonyolódjon le. Ezért tegnap én külön beszéltem a rendészeti igazgatóság vezetőjével. Jó, de áll, a... mi, mi szólna ellene, tehát milyen, milyen, milyen aggájai vannak a hétvégét illetően? Tehát ugye az, az, az, azon aggájaim, vagy félelmeim vannak, hogy, ami egyébként már a héten voltak ennek jelei, hogy mivel muszáj valamilyen módon korlátozni, betartatni a szabályokat, hogy ne lehessen közterületeken alkoholt fogyasztani, ne kezdődjön megint ez az egész mindenki addig hiszik, ami bilstípusú szórakozás, és hát a lakók közében is fornak az indulatok. Tehát nem szeretném, hogyha féle atrocitásra kerülne sor a hétvégén. Tízes skálán mit gondol, hogy mennyire fog dübberögni a buli negyed? Négy, öt, hat, több? Hát én azt gondolom, hogy nem, nem hát legjobb esetben öt, tíz éve legjobb esetet. Hát az elsősorban azért, mert a vendéglátósok most is azt mondják, hogy amíg nem jönnek a turisták, addig nem lesz igazi forgalom, uh, és hát ön is látja, hogy azért egy csomó európai országban azt tanácsolják az embereknek, hogy hát majd meglátjuk júliusba, készüljenek fel arra, hogy idén-nyáron nem lesz nagy turizmus. Ez így van. Tehát, tehát a szomszédos országok a... is lett egy-kettő, de Szlovákia éppen június második felére tette ezt a határidőt. Igen. És hát így a, a a másik, amit tudunk, hogy Ugye nyilvánvaló az, hogy számtalan légitársaság került kezelhetetlen helyzetbe az elmúlt hónapok alapján, még olyanok is, amire az ember sose gondolta volna a Lufthansa például, és nem lesz annyi fapados repülőgép, nem lesz annyi ember, aki majd Budapestre akar jönni három-négy napra, mint egy évvel ezelőtt. Amennyire én beszéltem a vendéglátósokkal, ezt ők is látják, és úgy is veszik, hogy ez a nyárnak tulajdonképpen ez már elment, hát majd talán a következő év, talán jövő év, nyara az egy jobb nyár lesz. A kérdés hogy mikor áll vissza a fizetőparkolás, de az nem az ön hatásköre. A fizetős parkolás akkor áll vissza, ezt megmondta a miniszterelnök, vagy megmondta Gulyász Gelgely kancellária miniszter, hogy ha megszűnik a az a párhuzamosan kell születnie majd egy rendeletnek, és állítja vissza. Tehát egészen addig ez nem téma, illetve ez nem az ön kompetenciája. Hát módon nem az én kompetenciám, mint az számos más dolog sem köszönhetjük a kormány különböző intézkedéseinek, de ugye egy dolog legyen nagyon világos, hogy az ingyen parkolás, az semmi másról nem szól, mint egyrészt azt, hogy a kormány szeret ilyen populista gesztusokat tenni az emberek felé, a lakosság felé, másrészt pedig ezen keresztül akarva büntetik az önkormányzatokat. Tehát egyszerűen nincs magyarázat most már az ingyenes parkolásra, ha csak az nincs, hogy akkor így az önkormányzatok legalább nem jutnak parkolási bevételekhez. Én nagyon remélem, hogy amikor végre tényleg megszűnik ez a veszélyhelyzet, valóban újra fizetős lesz a parkolás, mert egyébként irodatlan káosz lesz itt a nyáron. Elvileg hát. ez nagyjából még két hét. Hát én csak remélni tudom, hogy annyi. Ugye én is csak annyit tudok, mint ön, hogy Kujás miniszter bejelentette, hogy 26-án visszaadják a parlamentet, úgy utána szavazni kell róla. Ha ez normális eljárás keretében fog lebonyolódni, akkor nyilván 10-12 nap, két hét, tehát talán... Jó, de, az, de ahogy én jól tudom, hiába szűnik meg a veszélyhelyzet, ez automatikusan az akkor létrejött jogszabályoknak a hatáját nem szünteti meg, azokat egyenként kell megszüntetni. Hát erről nem is beszélve, erről nem is beszélve, bár itt vannak eltérő jogértelmezések, de nem vört jogász ezekben nem fogok belefolyni, de nyilvánvalóan, hogy nem egyik napról a másikra fog helyreállni a korábbi rend, hanem ez egy átmeneti időszak lesz, és majd meglátjuk, hogy ez alatt az átmeneti időszak alatt esetleg milyen újabb rendelkezések születnek. Um, volt egy bicikli túrájuk, 6. és 8. körületi társával. Nagyon vegyes a fogadtatása annak, amit a főpolgármester kitalált. És akkor finoman fejeztem ki magam. Alapvetően az a legnagyobb problémám, de ez most zárójelbe van rakva, hogy korábban mindig számon kérte ellenzék a kormánypárton, kormánypárt az ellenzéken, de főleg az első eset, volt-e hatástanulmány. Én azt feltételezem, hogy a mostani szituáció nem adott arra a lehetőséget, hogy hatástanulmány legyen. Az pedig, hogy az eltelt időben született -e hatástanulmány, arra azt tudom mondani, hogy lehet, hogy született, én nem találkoztam vele. Amit én tapasztaltam, az nem cáfolja alapvetően az elégedetlenkedőket, miközben egyébként én értem a célt, de nekem nem az a dolgom, hogy miért legeljek. Egyébként mindent érdemes mondani. Egyrészt én azt gondolom, hogyha, nyilván ön is figyelemmel kísérte, Karácsony Gergely is, a hatodik kerületi polgármester, én is a kampányban folyamatosan azt mondtuk, hogy az autóforgalmat Budapesten csökkenteni kell, mérsékelni kell, korlátozni kell. Ez az egyik kérdés. A másik kérdés, hogy nyilván, hogyha csökkentjük és mérsékeljük az autóforgalmat, akkor kell keríteni más alternatív közlekedési formákat, nyilván a tömegközlekedés az egyik, és a kerékpározás a másik. És ön biztos vagyok benne, hogy ugyanolyan jól ismeri E tekintetben néhány európai nagyváros én, ha azokban a nagyvárosokban meg lehetett oldani, akkor nyilván Budapesten is meg kell oldani valamilyen módon. Én természetesen értem azt, hogy azáltal, hogy a nagy fölfestésre került ez a biciklisáv, és egyetlen sáv maradt az autósoknak, ezzel elassult a forgalom. Hát én is látom, nem vagyok vak, azt is látom, hogy 10-15 autóból is tud egy torlódást keletkezni, és ezért még akár azt is elfogadom, hogy ezt máshogy kellett volna megvalósítani. De ugye nem tudjuk máshogyan megvalósítani, mert a parkoló autóknak is kellett sáv. És én például végig azt mondtam, hogy ha van biciklisáv, akkor lehet, hogy a parkolás kell korlátozni a nagy körúton. Szóval egy dolgot kell megérteni, hogy minden egyszerre nem fog tudni történni. Hát de pedig a most ugye többé-kevésbé minden egyszerre történt, mert át, ugye. Ez van szó. Igen. Ezért mondom, hogy ezt el kell dönteni. Én azt gondolom, hogy az egy alapvetően jó cél, hogy igen, próbáljuk meg kevesebb autót mondani Budapesten. Ez egy képtelenség, ami itt van. Vannak emberek, akik 150 méterre is autóval járnak, erre az ég a világban semmi szükség nincsen. Én most ezzel nem fog vitatkozni, vitatkozni önnel valószínűleg az vitatkoznak, aki 150 métertel armetten így autóval. Az egy nagy kérdés, hogy azok az autósok, akik azt tapasztalják, hogy a mellettük lévő sávban senki nem közlekedik kétkerékön, azok vajon milyen mértékben értik azt meg, hogy egy ilyen rendelkezés születik. Mert hogy ezzel párhuzamosan, valószínűleg békeidőben egy ezzel kapcsolatos kampányt is kell folytatni. Most nincsen békeidő, én nem vagyok a dolog ellen, én csak az aggályai, tehát pro kontra beszélgetünk, és úgy tudom, hogy most jelenleg az az elképzelés, hogy ez így marad nagyjából az iskola kezdetig, tehát hogy ez szeptember elejéig maradna fönn. Igen, ez én is Illetve nem lehet tudni, hogy akkor meghosszabbítják ebben sem, de hogy ebben a formában ez nagyjából június, június, augusztus, szept, június, június, augusztus plusz ennek a, ez a hónap, tehát durván három és fél hónap még. Így van, ez egyik erre az időtartamra kiterjedő tesztfázis, pontosan ahogyan mondja, utána nyilván ennek a tapasztalatai majd feldolgozásra kerülnek, egészen biztosan lesznek a tapasztalatoknak bizonyos forgalomtechnikai következményei, egészen biztosan lesz, ezeken a tapasztalatokon alapuló további forgalomtechnikai elemzések, és itt több is én abban tökéletesen egyetértek Önnel, hogy nem egyszerűen az a kérdés, hogy nem most hova tudunk föl festeni még három is hanem az a kérdés, hogy hogyan tudunk egy olyan új közlekedési koncepciót kialakítani, amiben az eddigiektől jobb körülmények között lehet majd biciklivel is járni, vagy dollárral, vagy nem tudom, hogy a fiatalok mivel szeretnek járni, de mindenféleképpen a közlekedés politikai alapelveinket az én megítélésem szerint ebbe az irányba kell eltolni. Nagyon sok programot indított az Erzsébet városi önkormányzat. Egy volt közülük az elektromos roller és a kerékpár, de akkor a kettőt már összekötöm. Milyen sikerrel működött, tehát milyen mértékben vették igénybe azt a lehetőséget, amit az önkormányzat ajánlott? Hát ugye Kezdődő program, a szabad azt mondanom. E, ugye hát az elektromos roller az nyilván kevésbé népszerű, mint a, mint a keréktár. E, sokan vannak, akik az elektromos rollerektől tartanak, nem tartják biztonságosnak, és főleg ami ennél fontosabb a számomra, és azt egyszer az ön adásában valamelyikben már beszéltük róla, hogy azért az elektromos rollereken, nem akarom azt mondani, hogy száguldó, de legalábbis gyorsan menő fiatalok sok idős emberbe, kismamákba, gyerekekbe félelmet keltenek, úgyhogy én azt gondolom, hogy akkor, amikor az elektromos roll van szó, akkor ott egy picit óvatosabbnak kell lennünk, mint a kerékpárok esetében. Ami a teraszokat illeti, azzal kapcsolatban itt van előttem még egy összefoglaló, és annak egy eleme az, ami még talán kiegészítésképpen Tartozhat oda, amit elkezdtünk, hogy önök a fővárosi fenntartású köztületek rendjének érdekében egyeztetés kezdeményeztek a fővárosi rendészeti igazgatósággal. Mi célból és hogy működik ez? Hát az alapvető probléma az, hogy ahhoz, hogy rendet tudjunk tartani, és most a szó legjobb értelmében mondom, hogy rendet tudjunk tartani belső Elzsébet városban, ahhoz a kerületnek egyszerűen nincs megfelelő számú, megfelelő kapacitása, megfelelő számú közterületfelügyelője és egyebek. Éppen ezért nekünk szorosan együtt kell működnünk a hetedik kerületi rendőrkapitánysággal, ami történik is, és szükségünk van arra, hogy a fővárosi rendészeti igazgatóság is segítsen bennünket. Ugye korábban tartottunk. Késősszel, télen, még a, a vírus előtt többször tartottunk a rendőrséggel, a förivel, tehát a fővárosi rendészeti igazgatósággal közös raziákat. És persze a raziák olyanok, hogy valami furcsa módon, mondom ironikusan, előre tudja mindenki, hogy lesz razzia, de mégis annak van valamiféle jelentősége, valamiféle kisugárzása a közbiztonságra, és most hasonló intézkedéseken gondolkozunk. Úgy akarunk ellenőrzést tartani, úgy akarunk rendet teremteni, hogy abban a lehetőséghez képest legtöbben részt tudjanak venni, hogy legyen valami hatékonysága is. Tehát ne csak az legyen, hogy néhány városi Rendészeti igazgatósághoz tartozó ember máskál a kerületben, hanem igenis lehessen látni a jelenlétet, és akár a jelenléten keresztül is fékezzük azt, hogy az emberek, vagy igyekezzünk elérni, azt, hogy az emberek betartsák a szabályokat. Ugye én sok mindent olvasok, jártamban keltemben, sok mindent tapasztalok, de hát hallgatok rádiót, nézek tévét, elém kerül az informátor, vagy gyakran ismétlik annak különböző részleteit, így azt is tudom, hogy ön bűnös a tekintetben, Akár csak zugló, arra majd holnap külön kitérek, elvesztette a fogadást Horváth csapatát a 444. jelentős késéssel ugyan, de megtette a lépését zugló parkolása ügyében. Azt kérdezem öntől, hogy amit kifogásol az informátor, nevezetesen a pedigréje annak a társaságnak, amely társaságnak a pedigréjével kapcsolatban Horváth Csaba szerint nincs probléma, ahogy tapasztalom, ön szerint se van probléma, más szerint viszont van, Mitől szóval hogyan van, eb, hogyan van ez a bűnös, ez a szíver? Mi, miről beszélünk? Tehát semmi közünk hozzá nincs. Miről beszélünk? Tehát ez, tehát ez, ez a része ez nem, nem működik, tehát tehát a parkolás azt követően, hogy ismét téma lesz Erzsébet városban, kivel és hogyan fog működni? Az Erzsébet városi parkolás s saját rendszert hozunk létre. Ezen dolgozunk, munkatók óta. Ezt, Ezt én tudom, elmondta. csak hogy átmeneti időre sem kötöttek akkor ezek szerint szerződést. De vagy nem hát átmeneti időre, hogy az ördögben nem kötöttünk volna a szerződést, hát hogyan tudtuk volna parkolni, vagy parkolást intézni, hogyha nem kötöttünk De volna az átmeneti szerződés tudom, az ezzel a céggel történt. Mással, hát hogy ezig ők intézték. Szóval szeretném üzenni az informátornak, meg mindenkinek, aki ezzel kapcsolatos kérdéseket tesz fel, hogy kérdezzék már meg az előző önkormányzatnak a vezetőit, hogy 2019. januárjától, amikor dokumentálhatóan felvetődött ez a probléma a testületi ülésen, hogy a ugye le fog járni a parkolási szerződés, hogy onnantól kezdve 2019. október 13-ig miért nem csináltak ebben az ügyben semmit? Amikor mi 13-án megnyertük a választásokat, és akkor az első napokban bementünk, bementem a hivatalba, ez volt az első probléma, amit mindenki mondott, hogy hé ember kapja fejedhez, mert itt mindjárt nem lesz parkolási rend, mert lejár a szerződés. Igen. Mint ahogy ő december 20-valahanyadikával le is járt. Hát persze, hogy nem tudtunk semmi más csinálni, mint azt, hogy meghosszabbítottuk, mert ha nem hosszabbítjuk meg, akkor az elmúlt fél évben nem lett volna parkolási rendelzséget városban, és akkor az lettem volna. A saját is. rendszer az mikortól működik? Az, ahogyan megállapodtunk, június 26-án, azon a hét végén lesz az átállás, és július 1-től működik. Egy ilyen szituációban, valójában, ahogy Ön nem jár jól így, az, aki üzemelteti ezt a rendszert, ő se jár jól. Hát, ugye, aki a, a, tehát az előző önkormányzat alatt meglévő parkolási szerződés az az önkormányzatnak drámaian rossz volt, a működtetőnek még rendkívül jó volt. Ezt szüntetjük meg? Ne féljön, Ezért... féljön, én azt kérdezem, hogy abban, a, abban az időszakban most, amikor a parkolásért nem kell fizetni, Magának a, a, a ja, szerződés hát szól-e arról, hogy ettől függetlenül kell-e önöknek fizetni a, ennek a társaságnak? Nem ez, nem, ez nem szól, semmiről, mert senki nem tudta, amikor a szerződés meghosszabbított, a hat hónapra, hogy majd ilyen lesz, hogy ilyen bevezetésre került. És hát, mi, milyen a megállapodás így, vagy, vagy hogy működik, hogy akkor ez fel betűdött, hogy akkor ezért fizetni kéne? Ez, ez nem vetődött föl ebben a pillanatban, folynak most is persze az egyeztetések, mert elkezdtük, a, hogy mondjuk beérünk a szélegyenesbe, vagy hát már messze, durván egy hónapunk. Hónap. Így van, úgyhogy most már folyik a folyamatos egyeztetés egy sor különböző szakpolitikai, vagy hát hogy mondjam szakmai kérdésben, ezt a kollégáim intézik, de mi most már ezen a szerződésen, de egyébként a másik oldalról sincs erre irányuló kezdeményezés, nem változtatunk semmit, úgy teszünk, mint ez nem lenne, de egyszerűen nem tudunk más tenni semmiféle körülmények között annak eleget tudnak -e tenni annak az elvárásnak, ami a játszótereket illeti. Én azt tudom, hogy hány játszótér van Erzsébet városban, eh, ahol egyébként a homokozóknak a humok és napi szintű felásására eh, hát ha nem is adott utasítást, de utasítást adott, eh, tényleg az operatív törzs hívta fel a figyelmet. Gondolom, ön is tud róla, vagy ha ön nem, akkor az, akinek ez a dolga. Nem kérdezem, hogy hány játszótér van, meg, honnan kéne azt önnek fejből tudnia, de ön ennek a kötelességének, miközben eleget kell, hogy tegyen, nagyjából tudja, hogy fog tudni eleget tenni? Ugye az igazi probléma az, hogy egy kezemen két ujja van, három ujjamon van, meg tudom számolni azt, hogy a hetedik kerületben hány olyan játszótér van, ahol van hamukozó is. Aha. Tehát az nem létező probléma számunkra, sajnos teszem hozzá. Nincsenek ilyenek. E, nagyon kevés játszótér van. Ezen játszótereken e, leginkább hát ilyen csúzda, hitta, e, ilyesmi van. Talán van két olyan játszótér, a klauzártér az egyik, e, ahol van homokozó is, vagy homokozónak nevezett valami. Most így a tél után. Ezeket teljesen természetesen fel fogjuk újítani. E, általában törekszünk arra, hogy minden játszótéren folyamatos legyen a fertőtlenítés, e, és egészen biztos vagyok benne, hogy az az az cég, eh, amely a játszóterek felügyeletét is ellátja, a köztisztaságért felelős, eh, az meg fogja oldani ennek az egy vagy két homokú zónak közügét is. Minden önkormányzatnak megvan az az önkormányzati vagy országgyűlési képviselője, eh, aki egyébként az ellenzék oldaláról elmondja, hogy a kerülettel miért és hogyan nem lehet együttműködni. Ez az önkerülete esetében vagy fogalmazva abban a kerületben, amelynek ön a polgármestere, általában Bajka István országgyűlési képviselő szokott lenni, aki elmondja, hogy nem, és onnantól kezdve csak váltogatni kell, onnan a slágvortok vannak, hogy mit nem. Én azt kérdezem öntől, hogy egy ilyen szituációban bármelyik fél látja értelmét annak, hogy beszélgessenek egymással, vagy ez teljesen fölösleges? Ugye először is a megöngyődémi korrekciót hozzáteszem, hogy a 6. 7. ennek a választókörzetnek a megválasztott országgyűlési képviselőit olálajosnak Lajosnak hívják, aki a demokratikus koalíciónak a képviselője. Igen. Bajkai úr a Fidesz listájáról került be, és azt is el kell mondani, hogy Bajkai úr azért került be a Fidesz listájáról, mert Olá Lajosnak elvesztette a választásokat. Na most ebből azt következik, hogy én nyilvánvalóan napi, vagy heti, vagy havi, vagy nem tudom, hogy mondjam, normális munkakapcsolatban állok Olá Lajossal, Bajkai úrral eddig egyetlen egyszer sem sikerült beszélnem, aminek gondolom az is az oka, hogy Bajkai úr ugye a Facebook oldalán rendszeresen kiírja, hogy Erzsébetváros a polgármestere ez él lennék, tehát nyilvánvalóan benne nincsen meg az az igény, hogy valami normális emberi hangok beszéljünk egymással, azt gondolom, hogy addig amikor ezt a stílust folytatja. Én nem fogok kezdeményezni vele semmiféle fajta beszélgetést, de ha ő hajlandó lenne arra, hogy leüljünk, és normális hangon beszélünk kerület problémáiról, akkor hétfő reggel, 6 órakor, vagy vasárnap este 1-kor is elérhető vagyunk. Maradjunk a normális szónál. Azt kérdezem Öntől, hogy milyen mértékben normalizálódik az önkormányzat tevékenysége és megy vissza abba az irányba, ahol volt. Ugye szokták mondani, hogy visszatér a rendes életet, néha az ember a rendes életet is rendetlen életként élte meg, tehát most a normalitásról is így beszélek, mert sokan ugye azt a normális életet se tartották annak, de hát ugye valahogy mégiscsak fogalmazni kell. Tehát, hogy elindult -e ez a folyamat, vagy elindult ugyan, de ez még mindig egy egészen másfajta létezési mód, mint ami amiért ön elindult annak idején, hogy polgármester legyen. Na, ugye, nyilvánvalóan egy folyamatról van szó, és fokozatokról van szó. Megtettük az első lépéseket, most a legindokoltabb esetektől eltekintve megkértük a munkatársakat, hogy jöjjenek vissza, csak azok maradtak home office tényleg, akiknek ez a feltétlenül szükséges kisgyerekük van, nem tudom, én beteg van a családban, egyebek. Most gondosan mérlegeljük azt, hogy körülbelül két héten belül talán az olodák és a bölcsödék megintásával egyidejűleg elképítettek, kezdjük a személyes félfogadásnak a fokozatos visszaállítását, ahogy épp mondtam, június másodikával megnyitjuk az óvodákat és a bölcsödéket. Tehát teszünk egy sor lépést, hogy lassan visszamenjünk a normalitás irányába, hogy ön nevezte, miközben persze árgus szemekkel figyeljük, hogy hogyan alakul a fertőzöttség. És abban a pillanatban, hogyha úgy ítéljük meg, hogy itt valamiféle lépésre lesz szükség, akkor ezt nyilván megtesszük, figyeljük, hogy mit mond az operatív törzs, Figyeljük azt, hogy milyen kormányzati intézkedések vannak esetleg előkészületben, és akkor ezekkel összhangban fogjuk megtenni a szükséges lépéseket. Nem fogunk előre rohanni. Én sokkal óvatosabb vagyok, mint több kollégám, több polgármester kollégám. Én azt gondolom, hogy nagyon óvatosan kell ezt a fokozatosságot megtervezni, nehogy az legyen az eredménye, hogy egyszerre megint megindul a járvány. Két különböző történetben is feljelentést tettek hivatali visszaélés miatt. Ugye a történetek mind a két esetben azonosak, olyan pénzügyi manőver történt, aminek révén részekre bontottak bizonyos közbeszerzéseket annak érdekében, hogy a feltételezés szerint olyan személyek vagy olyan cégek nyerhessenek, amelyek egyébként más körülmények között nem biztos, hogy nyerhettek volna. Nem tudja, a, a szívem mélyen azt jö, hogy mondjam, hogy ez az hogy a leginkább, Elszomorít engem, hogy nem tudom, hogy 6 vagy 7 hónapja itt vagyunk, és még már, már, mint egy új vezetés van a kerületben, és még mindig előkerülnek újabb és újabb ügyes. Tehát egyszerűen ne, nem is értem, hogy miért kellett így. Működni, vagy miért volt erre szükség, egyszerűen nem tudjuk ezeket az ügyeket kikerülni. És ezt ön is tudja, hogy nekem, mint polgármesternek a tudomásomra jut egy ilyen hogy nekem hivatalból feljelentést kell tennem. De hogy őszinte legyek, nem arra készültem, hogy még májusban is, az októberi választások után, még májusban is ezekkel az ügyekkel kelljen foglalkozni, és ezek vizékkel az ember energiájának egy nem kis részét. Baloldali sztár újságírókat foglalkoztatnak Városban erről írt múlt héten pénteken a Magyar Hírlap Dömsödi Gábor és Fiala János és a DK-s Péter által irányított önkormányzat kommunikációját segíti. Épp a barátnő mondta, hogy az nagyon jó, hogy a Magyar Hírlapnak én ellenzéki vagyok, az ellenzéknek kormánypárti, és aztán így tovább, így Mondja, tovább. Hogy nehéz élete van nincs, nincs, nincs, nincs. Én azt nem fogok panaszkodni, nézze, én azon szerencsések közé tartozom, aki végezheti a munkáját. Tehát most aztán volt mit ebből a szempontból önnek is hihetetlenül érdekes élete volt. Ez egy másik kérdés, hogy az ember ezt nem kívánja se magának, se az ellenségének a szószoros értelmében. Ami Dönségi Gábor illeti róla, azért nem fogunk beszélgetni, mert arról számoljon elhagyát van bármilyen számolni de a személyes érintettség okán, miután ugye azt írja a Magyar hírlap és ebben nekem nagy tapasztalatom van, más orgánumok kapcsán folyamatosan, hogy labzártáig ők nem kaphatták meg a mi kettőnk szerződésével kapcsolatos részleteket, hogy legyen szíves adját, hiszen az így egyet a világán semmilyen titok nincsen benne. Hozzátéve, hogy felfedezték, hogy ön, a Spirit Rádióban szerepel, hát azért történt a szerződéskötés, hogy rendszeresen szerepelhessen, elmozolhassa azt, ami a kerületében történik, és hogyha netán véletlen kérdés adódik, akkor azokra válaszoljon. Ah, hát először is szeretném mondani azt, hogy ha önre vagy Gáborra azt mondják, hogy baloldali sztár, aki volt újságíró, az egy kicsére. Ah, én nem törülök, hogyha baloldali sztár újságírókkal beszélgethetek, szívesen beszélgetnék jobboldali sztár újságírókkal is, ha vannak ilyenek. De mire előszokta fordulni az irodájába az információ? Igen, hogy aztán azok stár, az egy másik dolog. De, de amit igazából önökörök, az az, hogy az én legjobb tudomásom szerint a szerződés k van a honlapon, az üvegsebben, mindenki megnézheti mint hogy számos más szerződés is itt van, csak ezek a bizonyos orgánumok, ezek szívesen játszák el azt a dolgot, hogy olyanokat is kikérnek, amik ott vannak a honlapon, csak le kéne hívni ezt a dolgot, de hát természetesen bárkinek bármilyen szerződést el tudunk küldeni, hiszen az ég egy világon semmiféle fajta titkolni nincs egyetlen szerződéssel kapcsolatban sem. Van-e bármi olyan, amit én nem kérdeztem, de amiről szívesen vagy nem szívesen, de beszélnem mert fontos. Hát ugye, amiről nem szívesen beszélek, sem nem fogok beszélni. Jött Filét, attól, mert én szívesen beszél, attól, míg az ember néha szokott ki. Itt például ez a baloldali sztárhújtsági idők várt erről nem szívesen kérdeztem, de nem az a kérdés, hogy szívesen teszem, vagy nem szívesen, meg kell, hogy tegyem, mert ez a dolgom. De, ez nem, de van, de hát van -e ez olyan, amiről nem ön kérdezünk. akar beszélni kérdés nélkül, mert hogy egyébként... Hát, egy dologról kell beszélnünk, ami nagyon foglalkoztat engem, és amiről hát nyilvánvalóan ön, ön nem is tudhat. Az elsősorban az, hogy ugye most abban a nagyon nehéz fázisban vagyunk, amikor a költségvetésünket igen. újra kell csinálni. És ugye előre mondom, hogy olyan mértékű bevételkiesés, illetve kormányzati elvonás van, aminek a nyomán bizonyos területeken egyszerűen drasztikus lépésekre lesz szükség. Én ezt végtelenül sajnálom, de nem tudunk egyszerűen mit csinálni. Tehát olyan területeken is meg kell hozni bizonyos takarékossági intézkedéseket, amiket én nagyon-nagyon-nagyon nem szívesen csinálok, csak egyszerűen ön is tudja, hogy, hogy van. Az embernek van 10 forintja, akkor azt a tizet be kell osztani, ha van 20, azt is be kell osztani, amiből azt következik, hogy egy csomó dologra, amit szeretnék vagy szerettünk volna, minden valószínűség szerint abban a formájában, ahogy mi februárban elterveztük, nem lesz rá mód. Ez egy súlyos probléma, megmondom, hogy ez nem csak egy gazdasági vagy politikai, hanem sok szempontból egy morális probléma is, hogy akkor hol vágjunk le, kitől vegyünk el, milyen célból, a ne fordítsunk pénzeket, miközben a februári költségvetést még a járvány előtt tényleg azt gondolom, hogy nagyon alaposan és körültekintően tettük össze. Hát meg Mikori történetről beszélünk? Már az új követések hát a napoknak, mindennapnak, a mainak is például. Napok óta, ezen megy, vagy hetek óta ezen mennek az egyeztetések. Nyilván egy ötpárti koalíción belül sem olyan egyszerű teljes körű egyetértés létrehozni, de még egyszer mondom, a legeslegfontosabb szempont az azt végig gondolni, hogy milyen arányban történjenek akkor most lakásfelújítások, mi lesz a szociális kiadásokkal, mi lesz a kulturális programokkal, Hát ezer és ezer tényleg húsba vágó kérdés van, amit a következő hetekben napokban meg kell oldanunk. Köszönöm szépen a rendelkezésre állás, és én elő köszönöm. fogok kerülni, akkor ezek szerint vándorolni fogunk. Önnél kezdünk, és aztán lemegyünk az utcára. Várom, Nagyon, meg, meg fogok jönni, nem leszek gudó. Viszont hallásra... Nők Niedermüller Pétert hallották, Edzébet város polgármesterét, egyben termékmegjelentést is hallottak. Most pedig következzék Györgyevics Benedek. Szintén termékmegjelentést fognak hallani. Jó is lehet. Benedek Városlig ezért. Ugye egymás mellett szerepel, hogy a parlament elfogadta a salátatörvény részeként a Városligetben elrendelt építési tilalmat. Ugye maguk a címek sokat mondóak, annak függvényében, hogy hova tartozik a lap, így vagy úgy fogalmaz, nem fogom megmondani, hogy honnan van a cím, de a Nagyot üt a kormány a városligetben aszfaltoznak cím azért az egy ilyen beszédes cím. Tehát az alapján ki lehet találni, hogy egyébként maga az orgánum hova tartozik, beleértve, hogyha vicces kedvükben vannak, akkor lehetséges, olyan címet adnak, hogy nem lehet kitalálni, hogy hova tartoznak, ez a ritkább eset. A másik pedig, hogy a Városléget építési szabályzatának, ami több ezer oldal, hát több ezer oldal nem, de több száz oldal is a legkülönböző mellékletekkel rendelkezik. Én ugye tegnap azt gondoltam naiv módon, hogy én azt csak úgy átfutom, de hát, e, aztán Móriczka képzeli csak így, van egy elektronikus véleménynyilvánítás, amely május 18-a és június 3-a között zajlik, tehát már három napja tart. És lesz egy online fórum is, amely a jövő héten kedden lesz délután 4 órától. Mennyiben érinti az egyik, mennyiben érinti a másik, mennyiben érinti mindaz a Városlélet ZRT tevékenységét, amit én nem is tudok feltételezni, így rákérdezni sem tudok. Feltételezésem szerint elő a kettőről te nélkülem is tudtál volna, de mégiscsak meg kellett kérdeznem, hogy a néző hallgató is tudja, hogy miről fogunk beszélgetni. Igen. Kérdésed első felére a, a törvényre vonatkozóan, ugye mert többször beszéltünk itt a műsorban, úgyhogy most nagy részletességgel... Nem Azok világos voltak, az kijelölte az út irányt. Ugye a parlament elfogadta azt a jogszabályt, ami a változtatási tilalmat írja felül a Városliget esetében. Ugye De nem írja fel a Magyar Nemzeti Galériát. De nem írja felül a Magyar Nemzeti Galériát, Sem. bármennyire is szeretnék így bemutatni az által az is idézett orgánunkkal kattintásvadás címekkel, ugye itt a helyzet a következő, a változtatási tilalom elrendelésével, ami az építési szabályzatra vonatkozik, egy ZRT és a kormány jogértelmezése alapján is tulajdonképpen egyetlen egy dolog tiltódott be, ez pedig a zöld felületeknek az elkészítése, Igen. ez egy elég fontos... egy külön eleme. kérdés lesz majd, az e meg az e-mailt Meg, meg, meg, ez egy elég fontos elem, ugyanis folyamatban vannak a parkfejlesztés következő ütemei, amit szeretnénk itt nyáron, illetve akkor a ősz folyamán ütemezetten átadni. Ezek hasonló elemek, mint a nagy játszótér, vagy éppen a vakok kertje, vagy a már átadott parkelemek. Természetesen itt vannak olyan facilitások, amelyek épületek, mondjuk mellékhelyiségek, mosdók, vagy éppen kiszolgáló infrastruktúra vannak mint egy focipálya, vagy egy multifunkciós sportpálya, vagy egy futókör, amik épített elemek, ezekre nem vonatkozott eddig a tiltás, viszont ahhoz, hogy egy futókör mellett ne egy porzó rész, ne egy eső után egy mocsár legyen, ott természetesen a vonatkozó zöldítéseket ugyanúgy, mint eddig, a parkban el kell végezni, ezekre vonatkozott a tilalom, most ez tulajdonképpen megszűnik, de még egyszer megerősítem Ezek a munkálatok azt követően kezdődhettek egyébként csak el, hogy ez a jogszabály létrejött? Ez most kezdődhet Igen. el, hogy ez a jogszabály Igen. elfogadásra kerül. Hogyan most viszonyul ez? ehhez, vagy bármihez az, ami a kérdés második felében hangzott el, a városleget építési szabályzatának lendű módosítása? Ugye a városleget építési szabályzatának módosításáról a fővárosi közgyűlés már az első közgyűlésen döntött, azt Igen. mondta, hogy szeretné Igen. módosítani. Azóta egy... Politikailag hangzatos, a médiában szerintem relatív jól mutató üzengetés zajlik a kormány és a főváros, a Városliget ZRT és a főváros különböző ügyosztályai között a tekintetben, hogy nekünk ebben az ügyben kell -e egyeztetnünk, vagy nem kell -e egyeztetnünk, A főváros mindenképpen azt szeretni, hogy a Városliget ZRT, egy legyen a sok közül, akivel a Városléget építési szabályzatáról adott helyzetbe egy partnerségi eljárás keretén belül egyeztessenek, ezt úgy kell elképzelni, hogy ő határozottan azt szeretni, hogy a hogy is fogalmazott főpolgármester helyettes, a főpolgármester úr főnöke azt mondta, hogy a Városliget ügyében aktív civilek képviselőivel együtt és még számtalan a környező kerületekkel együtt és valamennyi érdeklődővel együtt szeretnének a Városliget ZRT-vel is adott helyzetbe egyeztetni. Én továbbra is azt az álláspontot képviselem, hogy tekintve a Városliget építési szabályzatának, Elsődleges érintettje maga az állami feladattal megbízott Városliget, ZRT. Szerintem fontos és szükséges elem, hogy ebből egy partneri egyeztetés legyen a főváros és a Városliget, ZRT között. Se a parkért aggódók, se a park Mire terjedhet ez ki? Én egy normális szakmai párbeszédet szeretnék, én ezt kezdeményeztem többször is. Főépítészúrnál is, Főtájépítészúrnak is írtunk ebben a levelet. Egy generálisan nagyon nagy, nem, nem vékony filctollal nehéz a beszélgetés, mert én, mint Városháza azt mondom, hogy köszönöm szépen, nem tartok igényt önök tevékenységére, te pedig azt mondod, hogy hát én ezt maximálisan megértem, de sajnos ez nem önökön múlik. Mi az, ami kettőtökön múlik? Ugye a képlet nagyjából világos, tehát az ismereteink alapján, és azt hiszem, hogy ezzel nem merészkedek a jövőkutatás ingoványos talajára. A főváros, bár nincs erről hivatalos tudomásom, ugye kijelentette a fővárosi közgyűlésen is, főpolgármester úr és többször is jelezte, hogy új épületek építésével, tehát a Nemzeti Galériával, az Innováció Csínházával és a Városligeti Színházzal nem értenek egyet, a jelenlegi építési szabályzaton, a Petőfi csarnok helyén, ahogy évtizedek óta építési hely van, építési hely található, a galéria építési helye, az építési szabályzatban a közlekedési múzeum helyén található, a Magyar Innovációházának építési helye, és a Városligeti Színház pedig egy burkolj felületen tételezzük, a fel, hogy ennek a, pontosan, tételezzük fel, hogy ennek a részeként azt mondja a Városház, hogy ott legyen park. Én Egészen van. addig, amíg nem lesz más a helyzet, ők azt szeretnék, ha nem lenne más a helyzet, a városléget, ZIRT pedig szeretné, hogyha ott lenne ingatlan építlet. Egészen addig, amíg ebben nem történik változás. Min múlik, hogy ott lesz park, miközben nagy valószínűséggel a városléget önmagában, ment az IRT-vel erre nem bír pénzzel, ha pedig ott kertet szeretne a főváros, ők meg nem akarnának ehhez pénzt adni. Tehát hogy az egész szépen menne a fővárosi közfejlesztések tanácsa irányában, vagy a kormány felé, de azért nem azért beszélget velető saját magam ti a szó ha megengeded akkor egy picit más okay. abban szerintem nincsen ö, kérdés hogy a ö, főváros a település, ö, Alakításáról szóló eszközökkel élve a városliget építési szabályzatát, hogy módosítani kívánja. Nyilván az a helyzet, hogy ezt a három építési helyettőt szeretné leradírozni a jelenleg lévő építési szabályzatról. Én a városliget ZRT vezetőjeként pedig nem szeretném ezeket leradírozni. Ebben valószínűleg konszenzus nem lesz a vonatkozó jogszabályok alapján. A városliget építési szabályzatának módosítását minden körülmények között a közfejlesztések tanácsára be kell vinni. Én abba bízom, hogy az ott lévő szereplők az ő végtelen bölcsességükben erről majd megállapodnak, vagy nem állapodnak meg, és a véleménykülönbségeket uh, jegyzőkönyvezik. De nem, erről, nem ez a... Azt hiszem, hogy amiről nekünk elsősorban a fővárossal egyeztetni kell, mert én magam is úgy képzelem, hogy pármilyen okay, egyeztetnénk a fővárossal, maximum a véleménykülönbséget tudnánk ebben a három fontos és fundamentális ügyben jegyzőkönyvezni. Igen. De azért itt van egy 99 hektáros közpark, itt van uh, egy... Uh, Magyarországon soha nem látott léptékű parkfejlesztés, aminek a keretén belül számtalan parkmegújítás történik, amit a Zicy és az Ajtósi gyűrend sor között az arra fogékonyak, akik nem csak a médiából szeretnék megismerni, már most is láthatják, hogy, hogy mi az, ami történik. Itt sok száz részletkérdésről van szó. És ez az, amiről a főváros sem állítja, hogy nem ért egyet a parknak a megújításával. Mi azt gondoljuk, hogy a nyílt tervpályázat útján kiválasztott Gartenstúdió terveinek megvalósításával jó úton járunk. Okay, de, de akkor egy példát? Hogy itt számtalan kérdésről kell e, egyeztetni. Tehát Én mi az, ami, a... ami tárgyalás képes a te megítélésed szerint, és ezzel, ha megemlíted, nem volt. Ugye a főváros minden egyes alkalommal, most nem a kulturális intézményekről, hanem a parkról azt mondja, hogy a park megújításával egyetért azért nem tudja generálisan támogatni azt a munkát, amit mi a park megújításában jelenleg is végzünk, mert nem ismeri a terveket, nem ismeri a részleteket. Szerintem személyes egyeztetések nélkül, anélkül, hogy tételesen végigmennénk azon, hogy mi akkor egészen pontosan miért pont két kilométeres futókört álmodtunk meg ide az összes vonatkozó civil szervezetnek a bevonásával, hogy a tájépítész miért gondolja úgy hogy az Olof Pálme sétánynak a keresztmetszetét e, hány méterrel és hogyan kell csökkenteni, hogy hol és milyen játszótereket kell létrehozni, hogy ezeknek szabad a kerítést építeni, vagy nem szabad, hogy lehet-e e, piknikkertnek hívni azt a részt, ahol e, eddig e, más kertfunkciók voltak, hogy lehet-e telepíteni egy 99 hektáros e, közparkba elszére e, a jelenlegi építési szabályzat alapját, öt darab száz négyzetmétert meg nem haladó helység, amiben egyébként mondjuk egy játszótér mellett egy üdítőt, vagy egy pohár vizet, vagy egy ropit lehet vásárolni, ez mind olyan kérdés, amiben szerintem igenis lehet szakmai konszenzusra jutni. Ebben mi olyan megoldást szeretnénk választani, ami a fővárosnak és mindenkinek a lehető legkedvezőbb. Erről lehet párbeszédet folytatni, és én nem éreztem olyat soha a jelenlegi fővárosi vezetés és az őt ö, támogató szakmai munkacsoportok részéről sem, hogy erről nem akarnának egyesztékét folytatni. Ez az, ami most még előttünk van, ugyanakkor nem teljesen értem, és egy kicsit ö, értetlenül állok azelőtt, hogy vajon a főváros miért küzd fogva a körömmel az ellen, hogy a Városliget ZRT-vel direkt egyeztetést folytasson ezekben a kérdésekben, és miért mindenképpen aként akar egyeztetni, hogy a Városliget ügyében aktív, jellemzően egyébként a liget megújítását erősen támadólag euh, néző szervezeteket euh, bevonjon ebbe az egyeztetésbe. Hogy teljesen világosan fogalmazzak, nagyon szívesen egyeztetek főtájépítészúrralt, a főpolgármester úr és bármelyik helyettesével, az összes szakmai ügyosztályjal, de olyan típusú egyeztetésen, ami arról szól, hogy a Városliget ZRT-n megpróbálják az elmúlt 4-5-6 év összes frusztrációját, különböző magukat valamilyen oknál fogva felkentnek gondoló civilek és szervezetek lefolytatni, azon ugyanúgy nem szeretnék részt venni, mint olyan egyeztetéseken, ahol kizárólag a liget megújítása mellett érvelők fejtik ki a saját adott helyzetben hangos, határozott vagy erőszakos véleményüket. Hogy néző-hallgató tapasztalja, hogy én mennyire fejlődőképes vagyok, ehhez egy félmondatot se fűzök hozzá. Térjünk át, két témánk van egyrészt még a levél írója egyébként bárki intézhet kérdést György Javis-Benedekhez gmail.com, illetőleg hát az az örömteli eseménynek kell még hangfoszlányokat biztosítani utólag vagy előre, hogy ugye visszajön a normalitásba a Városliget is, és hogy mi hogyan vehető igénybe. A szöveg így szól. Kérdésem a következő így, a xy aki férfi, jól észleltem el, hogy az új futópálya még, nem, én még meg nem épült szakasza egy olyan része haladna, amely jelenleg még a természeti. Tényleg jól látom a kijelölést, ami azt jelenteni, hogy az itsi Mihály mellett kb. 200 méter hosszan az út mellett lévő cseri és bokros részt letarolná a pálya. Azért megdöbbentő, mert nem egy japán kert ugyan, de tényleg igazi zö természet található ott, néha a két méter magasságig érve másfél-két méter szélességben futópályát az elkészülte után szívesen használnam, de a természet de ha a természet pusztulása árán épül meg, bizony értetlen fogok rá tekinteni. Nem lehet mögött elvezetni azt a pályát, ha hely lenne rá a kreszparkot nem is bántva. É, igen, olvastam ezt Köszönöm valamikor hajnali fél egy magasságába küldted ezt az e-mailt, és megpróbáltam azóta felkészülni ebből. Őszinte leszek, teljesen nem sikerült. Akkor áttesszük a... a jövő hétre, de figyelj, akkor Ha politikus jó. lennék, valószínűleg azt mondanám, hogy szeretnék mindenkit megnyugtatni. Jó. Tegyük át a jövő hétre? Meg fogom nézni, egészen pontosan jó. Jó. a nyomvonalat. Akkor, pontosan van, erre, akkor át kell a jövő hétre. E akkor azt kérdezem tőled, hogy... Ugye vannak hírek arról, hogy összel, hogyan lesz még garázs, de akkor legyen még egy hiányjel, és utána sohasem sem arra, hogy nincsenek események. Ugye itt van a kertem története, a kertem története ugye a jelen pillanatban nincs teljes egészében a város egy ZRT felelősségi kampójára akasztva, de azért volna rá igény. A kertemről uh, re vonatkozik ez a kérdés, bár a méggarástól indultunk. Nem azt mondta, hogy a még arás, ezt tegyük arra, hiszen az a jövő zenéje. Jó. Uh, Akkor sár... körülbelül mi az átadás időpontja? Az a célunk, hogy ez ősszel átadásra kerüljön. Nyár végén, korai ősszel átadásra kerüljön. Egyelőre nem látom ennek akadályát. Nagyon, egyébként gyakorlatilag kész van a méggarást, tehát már csak az utolsó szeptember? Szeptemberben szeretnénk ezt átadni, okay. Kertem Kertem kapcsán ugye 2016 óta mindent megteszünk annak érdekében, hogy a kertemet és a kertem közönségét a ligetben kiszolgáljuk. Itt azért... Mint azok számára, akik nem tudnak, ez egy ipari egység. Tehát azért feltételezem, hogy abból adódóan, hogy a tévén Miskolztól nemesmedvésig nézik, és ott nézhetik Zalaegerszegen, is könnyen létezik, hogy Zalaegerszegen valakinek halványlila fogalma nincs arról, hogy mi a kertem, és ha nem nyílik ki, az miért a Várostiget felelőssége? Így van, ez fontos. Tehát az a helyzet, hogy a Kertem egy klasszikus romkocsmaként működött a Városligetben, a Hungexfor Rom romépületeknek a helyén, ami egy elzárt terület volt a Városligeten belül is. Ez az a helyszín, ami egy teljes megújításnak köszönhetően a jövőben a Magyar Zeneházának ad otthont. 2016-ig működött ezen a területen, utána 2015 év végéig, ezt most nem tudnám pontosan megmondani, a kert nevű romkocsma. És akkor, amikor 2016-ban megindultak itt a Magyar Zeneházak kivitelezési munkálatai, akkor a Kertem vezetésével egyeztetve azt mondtuk, hogy számunkra minden a parkba látogató ö, szubkultúra fontos, függetlenül attól, hogy éppen a gundelt, ha mondjuk most vendéglátásról beszélünk, a Robinson ötcsillagos szolgáltatásait, vagy éppen a Kertem romkocsma stílusú vendéglátását akarják igénybe venni. Úgyhogy innentől kezdve 2016-ban, 17-ben, 18-ban és 19-ben is megtaláltuk azt a lehetőséget a Városlegeti Parkban, hogy hol tud kinyitni a kertem abban a formában, ahogy ők oda megállapodtak. Ebben sok kompromisszum volt részünkről is, hiszen sokszor kivitelezési munkákat kellett átütemezni, organizációs területeket kellett átalakítani, de természetesen a kertem részéről is szerintem egy nagyon előremutató és pozitív párbeszédzajlott mindig köztünk. Zárójelbe jegyzem meg, hogy amikor a kertemnek új helyszíneket kerestünk a ligeten belül, azért bennem mindig motoszkált a kérdés, hogy egészen biztosan hogyan tudnék válaszolni azoknak, akik mondjuk üzleti lehetőségek látnak a városligetben, főleg a megújuló városligetben, és valaki oda jönne hozzám és azt kérdezni, hogy ő szeretné egy sörkertet csinálni, mert látja, hogy ebben nagy a forgalom és nagy a pénz, mondjuk a napozó réten vagy a nagy réten szeretne felállítani egy pultot, hiszen látja, hogy a kertem is gyakorlatilag ebben a formában működik. Akkor én milyen tud tudnám ezt elutasítani, amikor ő azt mondja, hogy a kertem miért és ő meg miért nem. Ettől függetlenül a kertem közönsége azt gondolom, hogy fontos a Városliget ZRT számára is, én úgy látom, hogy mostanra rendelkezünk egy olyan divers kínálattal itt a Ligetben, inkluzíve a Millennium Háza teraszával, az újonnan kinyitott pavilonkert összes szolgáltatásával, a nyereggel, a zöld együtt ami alapvetően lefedi a kertem közönségének az igényét is. És itt most elnézést kérek attól a néhány embertől, aki kizárólag a kertemben tudja elképzelni saját magát. Ugyanakkor tudni kell, hogy az idei évben is mindent megtettünk a kertemmel közösen annak érdekében, hogy megtaláljuk. Az ő azt, nem is volt ellenséges. Azt a helyszínt, ahol ki tudjuk, ki tudjuk nyitni, azonban azt kell, hogy mondjam, hogy azáltal, hogy a Zicsi és az Ajtósi-Dürer sor között jelenleg nagyon aktívan zajlanak a kivitelezési munkálatok, és ez a jövőben se fog változni. Nem tudtunk volna kompromisszummentes területet találni, nem csak tehát közösen. Úgyhogy azt a döntést kellett hoznunk, hogy 2020-ban nem tudjuk kinyitni. Hogy itt mindenki értse, aki közelebbről is látja ezt a kérdést, um, a kertem mondjuk azt vizsgálta, hogy a rondó területén, a Néprajzi Múzeum területe mögött, ott adott helyzetbe ki lehet-e nyitni, és itt az a döntés született, hogy ezeken a területeken alapvetően vendéglátást nem szeretnénk, mert bár sokszor ér az ellenkező ö, vád minket, azért azt kell, hogy mondjam, hogy egyáltalán nem cél, hogy a Városligetből valamilyen vigalmi negyed legyen, és benne nagyon a kritikusok előszeretettel hangoztatják azt, hogy itt buli turisták és romkocsmák garmadája épül, én azt gondolom, hogy nincs is, és nem is lesz a Városligetben a 99 hektáros közpark és az összes környező kulturális intézmény közel 4 és 6 millió egyedi látogatójának kiszolgálásánál több, vendéglátás itt a parkban. Erről egyébként nyilván lehet vitatkozni, lesz, akinek a szám kevés lesz, hiszen sokan azt gondolják, hogy egy ilyen parkba fogyasztani kell. Lesznek olyanok, akik azt gondolják, hogy ős, bűn, egy parkba olyan kereskedelmi egységet elhelyezni, ahol lehet egy mána szörpöt venni, vagy adott helyzetben le lehet ülni, ülni egy sörre. Én azt gondolom, hogy a Liget Park Fórum egyeztetései alapján, ahol külön tematikus nap szentelődött annó a Városliget, és Városliget vendéglátásának, megidézve azt az időszakát is a Ligetnek, amikor ez gyakorlatilag egy negyed volt, és egészen az elmúlt időszakot is egy megfelelő kompromisszum született. Záró rész ugye tegnap nyílt meg a Városliget a látogatóknak, amiről külön megemlékezett a Városliget ez részint a kertje nyitva tartása részint a nagyjátszótér de valamint kihagytam akkor legyen róla szó és különböző instrukciókkal látja a látogatókat annak függvényében hogy gyerekeke vagy felnőttek Ahogy egy éles késsel lett elvágva a Városliget és ezen belül elsősorban a különböző facilitásoknak a látogathatósága még március közepén, úgy nyilván nem ugyanilyen módon tudjuk újra nyitni, azt hiszem, hogy ezzel minden. Szolgáltató, közszolgáltató is találkozik, hiszen ez egy nagyon nehéz helyzet, ahogy ki lehet azt mondani, hogy vírus van, úgy nem lehetett kimondani azt, hogy vírus nincsen. Úgyhogy próbáltuk a megfelelő megoldást megtalálni. Az elmúlt napokban elvégeztük a Várostügeti Nagyjátszótérnek, a Bakok kertjének és az összes használati eszköznek a fertőtlenítését és tisztítását közszolgálati közlemény, hogy nagy tisztelettel kérek szépen mindenkit, aki a Városligetben, Városligetben látogat, hogy továbbra is kellő óvatossággal, és tartsa be az összes vonatkozó szabályozást és iránymutatást, ami alapvetően az egészségvédelmét szolgálja, de valóban a tegnapi napon meg tudtuk nyitni a nagy játszóteret is. Szerintem fontos és előremutató, hogy KEDD délután Horváth Csaba Zuglói polgármesterrel közösen én megtekintettem a nagyjátszóteret, megtekintettük azokat a munkálatokat, amik ott zajlanak, és egyeztettünk a, a kerületi közterület fenntartókkal is, akik szintén azt ígérték, hogy a Városliget ZRT saját alkalmazásában lévő gondnokok és biztonsági őrök mellett a fővárosi önkormányzati rendészet alkalmazottai mellett segítenek abban, hogy a Városligetben az elkövetkező időszakban azoknak az elemeknek a használata, ahol várhatóan nagy sűrűséggel jönnek az emberek, azok mégis egy egészséges és kultúrát mederben legyenek csak terheltek. Úgyhogy ezen dolgozunk, nyilván a leginkább abban bízom, hogy az állampolgárok, akik jönnek a ligetbe, felelősségteljesen állnak a kialakult helyzethez, és nem fog elképesztő túltózus jelenetek kialakulni, ugyanakkor azt is teljesen megértem, hogy mindenki ki szeretne szabadulni abból a helyzetből, amiből most van, és ebben mondjuk a Margit Sziget vagy a Városliget kiemelt ter terheltségnek van kitéve az elkövetkező időszakban is. Köszönöm a rendelkezésre állást! Én köszönöm! Szia! Szia! Önök György is hallották, a Városliget ZRT vezérigazgatóját, egyben termékmegjelentést hallottak. Van-e arról elképzelésed, édes fiam, Nemes Gábor van a vonalban, hogy meddig lesz a székhelyet Budapest, és mikor lesz módod, vagy kedved, megfelelő rész aláhúzandó áttenni a korábbi helyszínre Barcelonába? Van-e erről a elképzelésed, és ha van, akkor ezt a nagy nyilvánosság orrára kötöd-e? Jaj, sikerült egy gombat. Reményem nincs. Reményed nincs? Hát úgy értem, hogy nincs, tehát próbáltam mindenfajta vonalon, mindenfajta akciókat, és nem sikerült. Oké, okay, Ez, ez egy magánügy, De, tehát nem. Jó, jó, rendben van. Egyébként mit, mit látsz és mit gondolsz az utazásról, és nem Sziártó Péter értelemben, mert Szijártó Péter másféleképpen utazik, mint te megén. Én nem látok nagy egyben? különbséget, de hát ez, ez nyilván életformával függ össze. Hogy... Nem, abban ő... a lehetőséget illetően, hát ugye egy külügyminiszter az felszerel egy repülőgépet, és elmegy, és hazai és folytatja a munkáját. Ugyanakkor holnap majd lesz Mencer Tamás a vendége, akinek könnyen lehetséges, ugyanezt föl fogom tenni. Hogy például, hogyha te neked van kedved kiruccani Bécsbe, Pozsonyba, Bukaresbe, nem mert az baromi messze van, de nagyváradra, át akarsz menni munkácsra, ami önmagában egy élmény, Izen azért Ukrajna az egy vagy nyugati terület függetlenül, hogy keletre van tőlünk, vagy át akarsz menni Jújanába, hát azért az most, vagy Horvátországba, Zágrába, akkor azt nem tudom milyen körülmények között tehetnél meg, ha egyébként nem vagy Eperszedő. Hát számomra ez különösen fájdalmas, és, és ö, egy teljesen új szituáció, mert én tényleg... Hát arról nem beszéljte le, vagy gyerekekkel. Hát igen, hát, igen minden gyerekem más országban, igen. És ugye eddig nálam nem volt igazán nagy különbség, hogy kőbányára megyek, vagy Barcelonába. Tehát egyébként is ugye egész életemet úgy éltem le, hogy, hogy azért nagyon sokat ingáztam Budapesten, mert ugye mindig külföldön voltam, de mindig tudósító voltam, mindig, mindig a, a, az origó, a vonatkozási pont, az mindig Budapest volt, és ide gyakran visszajöttem, mert amikor például a bonni tudósító voltam, x -er előfordult, hogy hétvégére hazajöttem valamiért. Na most az, az 1150 kilométer, kemény dolog, de, de megtett tudtam csinálni, hogy pénteken jövök, és mondtam, hogy hétfőn megyek. Na most ennek ugye vége, és ráadásul a távolságok számomra nem pontosan ugyanolyanok, tehát, mint, mint, mint nem tudok jobb szót mondani, mint, mint egy átlag magyar számára. Tehát például, ha én Barcelonából lemegyek a, a tengerpartra, most már nem a földközi, hanem az atlanti-óceáni tengerpartra, az, az, az 1000 kiló, hát ez egy óriási ország. Tehát az körülbelül annyi, mint ha innen elmennék Frankfurtba. Úgyhogy, Nálam vagy kicsit az, orsz az országhatárok, meg a távolságok, azok, azok egészen más dimenzióval vannak, és hát főleg amióta ugye repülés, amióta volt, hanem hát amióta, ameddig, mert szerintem ez nem fog visszatérni. <gül> az olcsó repülés volt. Ez teljesen, euh, én, én ugye nem, nem csomaggal repülök, hanem fölülök a repülőre, ahogy vagyok. Von Wiesel Barcelona, vagy nincs? Meg, hát volt egyébként, azt hiszem utolsó én volt és a következő azt hiszem én lesz. De nem a, nem a gép a probléma, el tudnék jutni kerülő utakon is Barcelonában, van, nem, nem tudok felszállni a gépre, nem engednek föl, nem vagyok perszedő, mint mondtad. De hát főleg egy, egy csomó olyan egyéb korlátozás is van, Tehát, ami, a, ami rá... Látod-e azt, ahogy felhúzzák ezeket a redőnyöket, vagy nem látod? Nem látom, bár valószínűleg mindig minden másképpen történik, tehát amikor fölhúzták... Amikor akkor lehúzták, sejtett... akkor mit gondolta? Sejtettem, hogy, hogy így lesz. A módját is sejtetted? Nem. Azt, hát hogy konkrétan hogy csinálják, azt nem... De... Nem úgy értem, hanem hogy nincs egyeztetve, hogy... Igen, uh, hát ez látszott. Hát ezt nem kell sejteni, ez látszott. Tehát totál káosz. Egyébként ez egy érdekes dolog. Tegnap ültek össze a turisztikai minisztri. Terek, hát ültek össze, szóval ültek le. Ültek a zumbba, igen. Elé. Vagy nem tudom, bizony, igen. Azért, hogy zumbba már nem ülnek, mert annak is van valami nemzetbiztonsági kockázatok. Igen, igen. Na mindegy. Lényeg az, hogy, hogy tegnap ezek, és, és ugye elven, hát aki meg aki mindenhol fontos, hogy a német álláspont. Egy, egyébként is egy német a egy nagy ország, mert hát ők vagyák lett turisták. És a másnak az volt az álláspont, ő a kül német külügyminister, hogy hogy nem áll, hogy elkezdődjön egy ilyen nagy versenyfutás verseny a turistákért, hogy, hogy ki nyit előbb, ki ad kellem, kellemesebb feltételeket, ki az, akinek azt mondja, hogy, hogy, hogy magának nem is kell karanténba menni, ki az, aki azt mondja, hogy nem kell távolságot eltenni a standon, hanem legyenek egységes normák, nyitsuk meg egyszerre, tehát ne, ez ne essen az ilyen... Ugyanúgy, ahogy a lezárások, a nyitás seheten az egyéni nemzeti érdek és a nemzeti hát, önzésnek a hatáskörébe. Na most monddám át, aki elvben ugye a legnagyobb kutya, de úgy néz ki, hogy ő ezt hiába mondja, ezen a téren mégiscsak másképp alakulnak majd a dolgok, és például a horvát miniszter, aki az egész levezény, mert most ugye ők Igen. Elnökség, Már nem sokáig, de az elnökség, az lényegében... Lényegében azt mondta, hogy hát tessék, tessék kétoldalú egyezményeket kötni, ami pont az ellenkezője mindennek. És hát persze rengeteg partner, az osztrákok is megpróbáltak rögtön az elején az osztrákok külön alkot kötni a németekkel. Mondván, hogyha ők a németekkel megállapodnak... És nem kötötték meg? Hát nem. Nem, mert a németek azt mondják, hogy, hogy hát azért ez így nem megy. Egyébként ettől függetlenül az élet valóban az, valószínűleg azt fogja mutatni, hogy Arról csak... volt szó, ugye, volt szó, ott, ott talán Luxemburg volt még. Igen, na jó, hát ez, ez azt a most két dolog a határnyitás, és más dolog ugye a turistákra vonatkozó szabályok egységesítése, és a többi, és a többi. Ugye azért az ember itt is megérzi, hogy van ilyen másodlagos frissességű hal, tehát azért e, valószínűleg nem véletlen választják hamarabb az osztrákok a németeket, mint minket. De lehet, hogy hát tévedek. Hát persze, hát, saját, hát ugye az osztrákoknak, ha a, a német turisták megvannak, akkor nekik gyakorlatilag a turizmusnak a nagyon legnagyobb falatja megvan, és innentől kezdve már, persze a többi is fontos, de hát innentől kezdve már az egészen másképp ugrálnak. E, megint az a kérdés, hogy most van-e Európai Unió, lesz-e valami egyeztetés, lesz-e közös fellépés, lesznek neke közös megoldások, vagy pedig megint mindenki behunja a szemét és, és maga próbál át, Kelnia. Hát illetve az, amit te az előbb mondtál, hogy, hogy amit a horvátok mondtak, és aminek jelenleg úgy tűnik, hogy nagyobb a realitása a két oldal. Igen, sajnos valószínűleg ez lett. E, amit nem azért baj egyébként, mert, mert valaki más kimarad, hanem mert, mert ez erodálja, megint, megint egy picit beleharapja. Jó, meg. Ez számodra miről szól? Hát arról szól, hogy... hogy e... Csalódás egyébként neked? Hát persze a csalódás, hát azért Európa, meg, meg az, hogy, hogy Európai Unió, meg Egység azért... az. az egy elnézést nem létezik, hogy te, aki ehhez értesz velem szemben, aki ehhez nem ért, ezzel együtt többet gondoltál valamiről, mint amire képes, mint amit tud? Jó, persze, a puding próbál mindig az evés, azért az, a, az a, olyan, hogy mondjam, olyan... Még egy, ha neten véletlenül, én, én megkérdezem tőled tavaly előtt, szeptember 4-én, hogy lesz egyszer egy koronavírus, ami így meg úgy fog eljönni Wuhanból, szerinted Európa hogyan reagál, te mást mondtál volna... Egy olyan pillanatban, amikor teljes irrealitás volt, vagy legalábbis nem volt realitása annak, ami végül is bekövetkezett, mint ami, be, mint ami megtörtént? Hát igen, na most ez egy nagyon, ez egy nagyon jó, jó tevés. Ha két évvel ezelőtt megkérdezel, akkor az én fejemben a SARS járvány van, hmm? ugye, ami 2003-ban hmm? volt, hmm? és amit lazán csuklóból megoldott az egész világ, Kína is egyébként, csak hogy tehát lényegében nem lett belőle pandémia, nem lett belőle világjárvány. Arra nem gondoltam, mert senki se gondolt, illetve voltak, akik gondoltak a szakértők, csak nem hittünk, vagy, vagy nem tudtunk róluk, hogy, hogy egy ilyen jellegű járvány ez. Azért teljesen a, a reményt nem vesztettem el most se, mert igaz ugyan, hogy az első reakció mindenkiben a, a brutális önzés ami, mint tudjuk, hosszú távon nem fizetődik ki, mert olyasmit verszért, ami mindenkinek az érdeke. De azért ugye a héten volt ez a bejelentés, ami, ami nyilván nem érte el a magyar hallgatók, a publikum ingelküszöbét, Macron és Merkel, mm. hogy meg kéne, ö, lesz, lesz egy 500 milliárdos. Lejelent Igen, de ennek, ebben nem az összeg az érdekes, hanem az az érdekes. Amit cserébe kérnek? Még azt sem, amit cserébe kérnek, hanem lényegében ugye eddig az volt, hogy ezek az úgynevezett euróbondok, eurókötvényeket, a közös ö, anyagi felelősségvállalás, na ez nem, mi, mi nem. ez viszont én. az van. E, hogy igen. Ez viszont ezt jelenti, ez a hátsó ajtón behozza ezt. Igen. Jó, nem, a, nem, a, nem a múltra, tehát nem a, a korábbi adóságokra, nem, de az történik, hogy az Európai Unió felvet pénzt, mint Unió, kiosztja, és közösen állják ennek a költségeit, függet az, hogy kikapja a pénzt. Ez lényegében egy áttörés, és ez azt jelenti, hogy a német gazdaság vezetői, a német politika ö, csinálók megértették, hogy abból semmi jó nem jön ki, ha Olaszország vagy Spanyolország tönkre megy, mert Görögországnál, meg Portugáliánál még, amikor ugye arról volt szó, hogy, hogy ők kapjanak hasonló segélyeket még 2008-ban, akkor erre mondani, hogy hát nem, ezt nem, hát Görögország nem. Olaszország, ha, ha Olaszország kiesik, az, az nem csak az Európai Uniónak egy fantasztikus veszteség, vagy, vagy az az Európai Unió szenteti, hanem a német ipar, német gazdaság számára is egy tragédia. Ezt nem engedhetjük meg, inkább a zsebünkbe nyúlunk, inkább lemondunk erről az evről, hogy mi nem fizetjük mások adóságait. de fizetjük. Rendben van, de ö, ott tartunk tehát, hogy amikor ha ezt megkérdeztem volna két évvel ezelőtt, akkor erre mi lett volna a válasz. Ugyanakkor az, amiről mi itt beszélünk, az egy rendezési javaslat, mármint a gazdasági helyzet rendezésére, de az, hogy az, amit elképzeltek az Unióról, hogy hogyan tudna működni, nem mint föderális állam, de minden esetre egy nagyobb szövetség. Ö, az azért e, súlyosan szenved attól, hogy nem csak a kisebbek és a rosszabb helyzetűek, hanem a nagyok is, a, ami a nyitás körülményeit illetik abban, ahogy te fogalmazol önzőek, e, ahogy én fogalmaznék e, a saját szempontjaikat e, az unió szempontjai elé helyezik, ami egyébként akár önzéssel együtt lehet reális szempont. Na de miért lepődünk meg ezen? Vannak ezek a nagyon régóta lé, működő nemzetállamok, vegyük Magyarországot. Hát itt ugyanez az önzés tapasztalható. Ez biztos, ö, az, hogy önzés, Gábor. Hát most az önzés alatt azt értem, hogy, hogy ö, ugyanaz tapasztalható, a, amikor ö, az egyik város, most tényleg nem is, nem is akarok neveket mondani, a, a város, a megyék, pont úgy, amikor, amikor egy vészhelyzet van, akkor mindenki magának kezdel kapalni. Miközben nemzetállamok vagyunk, miközben egy vérből vagyunk, te meg én, miközben mi vagyunk a nagy nemzeti egység, és, és együtt lengetjük az áztókat mindenfajta nemzeti ünnepeken. Most akkor miért csodálkozol, hogy egy ilyen még ennél is durvább amikor egy Európai Unió, Nem amelyik codálkozom. még most szintén így reagált? Ha ebből föl tud állni, ha, ha azt meg tudja magát rázni, és azt hogy mondani, hogy hát igen, egy kicsit megazoltunk, egy kicsit víjén döntöttünk, már most a tagországok, de vissza kell találnunk a közös érdekhez, mert végül is hosszú távon ez a közös érdek, akkor így van. Akkor, akkor ebből még akár van pozitív is kihet. ezért mondtam, hogy ez, ami történt a héten, ez a Merkel-Makron, meg az az öt, meg magá eleve az, hogy a Merkel és a Macron előálltak, és közösen elővezettek valamit, amit egyébként rajtuk kívül mások nem nagyon ö, akartak, vagy akarnak, és valószínűleg mindent meg el fognak követni, hogy ezt átverjék. Ö, ez ez mínimul, ered... Gábor. Nem tudom. Hát ő, nyilván kompromisszumok lesznek. Az Európai Unió nem arról szól, hogy a, hogy a nagyok diktálnak, de azért arról szól, hogy a nagyoknak nagyobb a Hát egyfelől a pedig, a... pedig azért ez meglehetősen egyértelművé teszi bizonyos határok között, hogy vagy így, vagy sehogy. Igen. Na most ez az, amit meg kell értetni ö, a, például az osztrákokkal, ugye itt többnyire nem arról van szó, hogy ezt, ezt mindazok az országok, amelyek ellen fölépnek, ne látnák. Csak ugye ezeknek az országoknak vezetőik vannak, amelyek, akik választások elé néznek, és ezek néha fölülírják a, a, a normális akár nemzeti, akár európai érdekeket. Azt tárold nekem, Ú? hogy az, amiről most beszélünk, az hogyan viszonyul vagy sehogy se viszonyul az unió lendő költségvetéséhez? Hát erről van szó. Ez a másik, hogy ugye ezt, ezt beaplikálják a költségvetésbe, Amely egyébként is szerintem... Az hogy áll? Hát sehogy, mert ugye pont, pont a, a vírus akasztotta meg a, a munkátokat. Beleértve, hogyha én... jól emlékszem, hogy az optimális körülmények között akár még tavaly is elkészülhetett volna, hiszen amikor én még a csak biztosként beszéltem, akkor arról volt szó, Jó, ott meg ugye a Brexit volt az, ami fent tudott volna, de annyi mindenen fennakadhatott volna, aztán végül fenni is akadt. Jó, fennakad, bár azt kell mondjam, hogy ez nagyjából megfelel a sok éves, vagy a sok, nem sok éves, hanem a sok ciklus. Mi a végső átlagad. határidő? Hát nézd, idén, idén Nincs, ez, ez, ez nem lehet tovább húzni. Hát lehet 21-re át, jó, sose tudja az ember, hogy mi van, de gondold meg, ez azt jelenti, hogy akkor a kifizetések hosszú időre leállnak. Azt áruld el nekem, hogy te látod azt a veszteséget, amit itt most a jár, nem konkrétan, de hogy többé-kevésbé a lelki szemeid előtt van az a veszteség, amit az Unió elszenvedett, és még hozzájön az, ami hozzájön a vírusból adódóan? Hát kétfajta veszteség van. Az egyik az anyagi, tehát az emberek konkrét, közvetlen vesztesége. Hát az, az borzasztó, az sokkal borzasztóbb, mint amit most mi tudunk, hiszünk, vagy, vagy sejtünk. Szóval én szerintem viszonylag rövid időn belül hatalmas tömegek fognak egzisztenciális gondokkal küldeni. Most Gondolod? Egyébként Európáról beszélek. Igen, igen. Hol először? Tessék? Ö... Hol először? Hát nem tudom. Nézd, mi nem tudjuk, hogy most el, én el tudok képzelni Magyarországot, és hát én, ne, én nem tudom, hogy mi van egy, egy szab, szabolcsi faluban, ahol, ahol nincs bevétel két hónapja, és ahol az embereknek mondjuk nincsenek tartalékaik. Szóval... Ö, nem Mennyire rajzolj a térképet, a politikai térképet, ez e, folyamatosan lehet olvasni elemzéseket, de most hadd ne legyek okos. A majd tegnap okos voltam, ma buta vagyok. Tehát, hogy tegnap is buta voltam. A dolnak az a lényege, hogy mennyire rajzolja át a koronavírus politikailag a választásokat? Hát mindenütt másképp. Ugye van egy ilyen alapszabály, hát egy hogy, a hogy, a hogy az, aki kormányon Igen, van... Igen, ugye azt olvasom, hogy ahogy viszott a koronavírus. Távolodik, hogy ez is távolodik, de az előbb azt mondtam, hogy nem fog ilyeneket mondani. Nem, hát ugye, nem, az alapszabályok következő. Amíg tart a vírus elleni harc, addig a kormány erősödik. Amint már nem a vírus elleni harc, fontos, hanem hogy milyen a gazdasági helyzet, ott a kormány gyengül. Kormány pártok. Ez egy alapszabály úgy, úgy, úgy általában. Minden országra ez nem áll, mert nagyon sokfélék az országok, nagyon sokféle a válság kezelés is. Ö, ugye itt van ez a tényleg egészen elképesztő példa, Portugália, ahol az ellenzék és a kormány egymás nyakába borult, és közösen győzük le a, igen, a válságot, és masíroznak előre, és még az is lehet, hogy ez sikeres lesz. Ö, Portugália ott, vagy Portugália mellett ott van Spanyolország, ott, ott a válságot arra használják fel, hogy egymás torkát átharapják. És mindenki, mindenki. A lengyelek nagyon nagy gyógus. békát nyeltek le, hogy képesek voltak elhalasztani a választást? Hát én ezt nem. Nem. Bár azt mondják, hogy a, a, a, amikor lesz talán júniusban, nagyobb meg ugyanez az eredmény, lesz a tudás. most ezt akarom mondani, ezen a választás, egyrészt maga a választás inkább egy dolog volt, mert, mert nem a kormányról van szó, hanem az elnökről. És e, ettől még a, a, a PISZ ugye a, a Jog és Igazságosság pártja simán, és, és hát Kaczynszki, aki ott a háttérben fúzikálja a szálakat el elkormányozna az országot. Másrészt valószínűleg ugyanaz eredmény. Ez egy ilyen presztízs dolog volt, a, a, a diktátorok, az autokrati, a vezetők, azok, azok nem szeretik, hogyha bármilyen ötletüket, bármi, akár az időjárás megváltoztatja. Ők, ők szeretik, ugye szerződésnek volt ez a Perzsa király, aki megkorbácsolta a tenger. Igen. Mert ugye, hogy jön az ahhoz, hogy vigat kertsen, akkor amikor ő, éppen ő, háborúzni, és ott át indítani akar. Tehát ez, ez van... Horvátok, azok teljedten... miért akarnak előrehozott választást? Nem tudom. Nálunk ugye beszéltek róla, de most éppen nem lehet tudni, hogy aktuális-e vagy sem, de a kérdés ugye az volt, átrajzolja -e vagy sem? De, ahogy én kiveszem, is. Igen, meg, meg szinte van, nem tudom. Fogalmam sincs, mert mert az azt látom, hogy, hogy... Maga az a folyamat, amit ez az egész izé okozott, ugye akkor azt jól látom, vagy jól látjuk, hogy ez még messze. Tehát ez még, ez még nem az a fehér úti szakasz, amikor a metró kijön a felszínre, ez még bőven alagútban fut. Fogalmunk nincs, vagy egy sor dolgot nem tudunk még, hogy mivel fog együtt járni. Beleértve, hogyha tényleg lesz második hullám, és az egész bezárkozás megismétlődik, és ki tudja még hányszor, tehát hogy ez teljesen előreláthatatlan, vagy előrelátható? Én, é, hát ez, ahogy így mondtad, ez így előrelátható. Én, én nekem fog fogok valamit mondani, ami most ö, biztos sok emberek nem fog tetszeni, és cinikusnak, és, és, és vagy nem tudom, miért tűnik. A koronavírus járványnak az egészségügyi hatásai, annak ellenére, hogy meghaltak emberek ö, a mi régiónkba elhanyagolhatók. Már úgy értem a ami közvetlenül a vírushoz kapcsolódik, a, azok a hatásai nem lesznek el az, az anyagolatok, hogy, hogy mi történt közben az egészségügyel, hogy közben nem voltak szűrővizsgálatok, hogy közben nem, volt, nem végeztek el egy csomó olyan egészségügyi dolgot. Nem csak műtétre gondolok, hanem hát az egész üzem lényegében leállt. De még ez is viszonylag kis jelentősége ahhoz képest, amilyen gazdasági hatás lesz, és már van is. Tehát ez, ez valószínűleg, e, tudom, nem lehet soha emberéleteket e, akár egyet se de, de ha, ha már megnézzük a statisztikákat egy-két év múlva, hogy, hogy, hogy a halálozások milyen voltak, akkor ki fog derülni, hogy a, a vírushoz köthető közvetlenül, a vírushoz köthető hatása elhanyagolható, legalábbis eddig. És mi az, ami számít? Hát nem, hát azt fogom mondani, viszont, viszont a gazdaság egy óriási pofont kapni, és, és most én, ráadásul nem is a gazdaság, az is nagyon fontos, de egy csomó ember, tehát konkrét ember, pont az, akik, akik miatt, akiknek a félelmei miatt az egész koronavírus ügy, hát egy drámai dolog, és akik, akit a akit mi védünk, hogy azt mondjuk, hogy most az emberekre koncentrálunk, nem a gazdaságra, de ezek az emberek végül is a gazdaság által akkora pofonokat fognak kapni, és kapna, amelyeket most még nem is látunk, és amelyek sokkal nagyobbak, mint maga az a pofon, amit, amit a, a vírus adott. Valaki érzéketlennek talál, a ha kelet-európai halottak számát illetően? Igen, igen. Tudom. És miért bálald? Hát, az igazság az... Most ele azt kell mondjam, hogy... Igen, hát az igazság az sajnos akkor is így van, hogyha, ha, ha, ha, ha, ha brutális, ha, ha, nem, ha, ha nem, nem jól hangzik, hogyha, ha, ha, ha, ha rossz érzelked, és rossz kelt. Ezt most mint elemző mondom, nem, nem mint... Mint, mint, mint érző ember. Hát azt mondtam, hogy csak évek múlva meg fogjuk nézni a hatály. Ez ugyanaz, mint a, a szár. Amikor ott voltam Pekingben, a szár az egy, egy totális káosz, egy totális ijedelmet, gyakorlatilag pánikot okozott. Kína leállt, Peking leállt, mind, mindenki retteget és és tényleg haltak meg emberek, viszont a kínai mértelemében iszonyúan kevesen. Ma visszatekintve az a szársz járvány, a kínai egészségügy, a kínai nép fejlődése, akár halálozása szempontjából nemhogy elhanyagolható, értelmezhetetlen, értékelhetetlen. Pedig akkor és ott, ez az emberek életét meghatározta pont úgy, vagy hasonlóan, mint nálunk a koronavírus. Nem olyan hosszú ideig. Az egy nagyon érdekes kérdés egyébként, amivel kapcsolatban nekem nincsenek jelentős tapasztalataim, és ebbe beletartozik a hazám és Magyarország, hogy az egyes országok hogyan viszonyultak a saját halottaikhoz, mert végül is éppen a járvány és az azzal kapcsolatos politikai kommunikáció kapcsán, legyen az, be, legyen az ellenzék vagy kormányoldal annak a személyes jellege teljesen eltűnt, vagy szinte egyáltalán nem volt jelen, az pedig, hogy hány ember halt meg ebben a formában, nem ad igazán lehetőséget a kegyelet lerovására. Ez egy nagyon fura dolog. Halvány lilagőző, nincs, hogy ez máshol hol van. Ugye mindenki megadta a kötelező tiszteletet a maga módján azoknak, akik meghaltak, de másodpercek alatt átevesztek más témára, lett legyen ez egy politikusnak a nyilatkozata, vagy minden nap az operatív törzs, és most, hogy így beszélgetek veled, ráadásul olvasom a törzshallgató és ismerősnek az SMS-eit, az van bennem, hogy a személyesség azon a szinten, amit én egyébként nagyon sokszor hiányolok, az ebben mennyire nem volt jelen, és most azon gondolkodom, de erre nem fog tudni magamnak jól válaszolni, hogy egyébként lehetett volna-e nagyobb mértékben jelen, valami belül azt súgja, hogy talán igen. De miután minden egyes halott egyben egy politikai áldozatnak is tűnt, ennek következtében azért nem nagyon volt senkinek se az az érdeke, hogy őt personifikálja, mert abban a pillanatban, hogy personifikálja, olyan plusztartalom is előjött, amely plusztartalommal viszont nem szeretett volna foglalkozni, és ha bár nagyon bonyolultnak hat, amit mondok, azért többé-kevésbé mégiscsak leírtam azt, amit el akartam neked mondani. Igen, hát itt, itt két dolog van az egyik, hogy Szakmai ügyeket és ez egy egy járvány elleni küzem szakmai ügy nem szabadna politikai szintre. Ugye, ezt minden. én megpróbáltam tízes skálán tízesre megvalósítani. Ha Igen, valaki de, de ennek de, de, de megfelelően ne. viselkedett, az én voltam. Tehát én kéne, neked, nem van nem egy, neked van egy alapvető hazád, ahol, ahol te dolgozol, és amit én nap mint nap hallgatok, ott egyébként laikusok véleményét úgy hallgatták meg, ahogy egyébként nem is értettem, hogy miért hallgatják meg. A tévében is volt egy ilyen műsor, ahol én szoktam dolgozni, és azt nem tudom neked elmondani, hogy milyen érzésem volt, amikor az egy tehát és sose fogom elfelejteni a vitrait, aki valamikor, tudom is én, karácsonykor ügyelt azért, mert tudom is én, emberek vannak egyedül is feltettek neki egy csomó kérdést és egy csomó kérdésre válaszolt, aztán egyszer csak valaki feltett egy orvosi kérdést, és azt mondta a vitrait ne haragudjon, szakmai kérdésekben én nem nyilvánulhatok meg. Na most Jó, ez hát azért a általában műsorokat az nem befolyásolta. Jó, de most, most nem ezt most, most, most hagyjuk a, a, a médiát, én Jó, mondani, hogy hogy a szak Egyrészt ugye a, a szakmai kérdéseket nem szabadott volna, és, nem, és most se szabadna, politikai ö, célokra felhasználni. Ez nem jelenti azt, hogy én például azt mondanám, hogy, hogy akkor most, mert ö, ugye hogy érzéketlen vagyok, és, és nem csak abból a szempontból nézem ezt a pandémiát, hogy, hogy milyen tragédiákat hoz. ez nem jelenti azt, hogy az intézkedésekkel vagy ne értenék egyet, vagy vagy nem, vagy nem, azt mondanám, hogy ezt nem kell tenni, mert valószínűleg, ha nincs, akkor, akkor ennél egy sokkal nagyobb dráma következik be. Ez, tehát két dolog az, hogy én azt mondom, hogy meg kell valamit tenni, és meg lehet tenni, és ezt szakmai alapon lehet megtenni, és szakmai mérdeket is alapján megtenni, és egy egész más dolog az, hogy utána, hogyha az egészet egy történelmi távlatban nézem, akkor ebben a történelmi távlatban az, ami ma Fontos és érzelmeket mozgat, az el enyészik, és maradnak tartós történelmi gazdasági eredmények vagy, vagy károk, amelyek sokkal, de sokkal fontosabbak. Igen, ez két különböző igen, e érdekes, amit mondasz, mert amit mondasz, az egy hozzáállás. Én azt gondolom, hogy ez e azért is van így, mert e a másikat, ami személyessé tenni, azt az el van nyomva, és talán a az SMS küldője is e sok szempontból hasonlót gondol, hogy ugyanezt gondolja, azt nem tudom, mert nem beszélgetek vele egyszerre, csak Na, egy ilyenben. Én ember. személyesen is érintő vagyok, mert azt kell, hogy mind Szempontból személyesen érzelmileg érintve vagyok. A, a családomban halt meg koronavírusos, ugye? Ö, konkrétan a, a feleségem anyja. Ö, én magam beszorultam a liftbe, ö, és, és ittől, tehát én személyesen érintve vagyok, de ettől még ö, elemezhetem. Ez így, igen, igen, pont ezt akartam mondani, hogy te ilyen vagy, igen. Jó, nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, állást, jövő héten folytatjuk. Okay. Köszönöm szépen. Önök Nemes Gábort hallották. Nem volt érdektelem. Ha akarnak telefonálni, telefonáljanak, én levezetek. A levezetek az azt jelenti, hogy kiengedek. 061-877-0877- mikor veszem a kalapot, nem tudom, ez elvileg 8 perc, akkor időben még elindítom a Last Train homot, akkor most azt tudom mondani, hogy egy tucat percünk van, tehát 9 óra 12-ig vagyok itt. 061-877-0877, ma 2020 május 21-én csütörtökön, Kereken 9 órakor, amikor hét a nap, de halvány ha nincs, hogy hány fok van. Ami a stúdió hőmérsékletét illeti, nem sokat tévedtem, ott halvok van. To no Holnap semmilyen Mód nem lesz betelefonálásra, mindjárt is a legelején mentszer Tamás 712 től 730 tól Navracsis Tibor 8-tól. Horváth csaba 8 óra 25-től fürjes Balázs. Szombaton civil pályán ezen a héten élő a jövő héten felvételről. 06 figyelek a valamire Every day, every day, up, the Eltalán sinél vagyok. Érdeklődöm, hogy Talus András mikor következik? A héten minden nap vártam, és igen, nem tegnap, volt a te, szó. tegnap elmaradt, mert elvitt a cica. Szerintem... Igen, tudom, de Bála is volt ígérve. Nem, hát nem is lett volna rá idő, tehát Na. a három életet fél-nyolc tehát 7 óra 10-től fél-nyolcig lenni az büntető időpont, mentszer Tamás azért kerül ebbe az időpontban számára semmilyen időpont nem jó. Rajta kívül még Filipov Gábor volt az, aki többé-kevésbé belefért ebbe az időbe. őszintén remélem, hogy ő még egyszer visszatér. Valószínűleg jövő héten szerdán lesz, 8 és fél 9 között, ahogy egyébként tegnap lett volna a 8 és fél 9 között. Köszönöm szépen, és még egy kérdésem van, amikor vége van a spirítán az sorának, utána borzasztó nehezem találom meg a rádió. nem csodálom, mert az egy bicebóca frekvencia. Igen, de elternek percek, és utána valamikor nagy nehezen megtalálom, pedig úgy hagyom a rádiót, hogy nehogy elmozdul, hogy hát mégis elmozdul. Ez egy szahar frekvencia. Kézim, máshol megtalálható Interneten. Még. Interneten is próbálkoztam, ott és nem működik. találom ott, ott, ott, ott, olyan értelemben, hogy hang is legyen. A, ott, a, ott a spirit megtalálja. Spirit 87-6 megtalálja interneten is. a 87-6, ez Budapestre nézve egy nagyon szahar frekvencia. De ezt mindenki tudja. nulla 877 0877 How about you, how about you, how about you come dance with me? Oh, I'll we'll see you gone, babe, I'll see you laughing, lonely. more, babe, so don't pick your eyes off me, don't set you free, Jó reggelt kívánok ön! Azért fogalmazott az előbb úgyiszt a frekvencia, mert FM hullámként nem fogható be a spirit FM. Nem értem a kérdését. Hát, mert úgy tudom, hogy FM hullámon a Spirit FM nem, egyáltalán nem hozható be erre, fölmondta ön azt, hogy... De behozható, minél elne behozható, csak azt mondtam, hogy ez egy szaharfrekvencia. De miért? Milyen alapon? Hát azon az alapon, hogy ahhoz képest ahányan tudják hallgatni a műsort akkor, amikor a Spirit TV adja, ahhoz képest az a frekvencia, amivel egyébként a rádió rendelkezik, és ez... Erre is kötött szerződés, tehát a maga a megjegyzés nem az állapotára vonatkozik, hanem arra, hogy ez egy kis teljesítmény valami, az a század része sincs talán annak, mint ahogy egyébként, vagy nem tudom, hanyat része, hogy egyébként fogható. Nem értem a kérdését. A városban nem lehet egy sor helyen hallani, mi az, ami önnek nem tetszik a kifejezés, mert maga a tény az adott. Tehát árulja már el, hogy mi baja van. Jó nekem, nekem semmi. Okay, hát, ha a semmi, akkor miért ne telefonáljon? Vagy tudja elmondani, hogy mi a baj? 061 87 0877 először ez nem az NMHH-nak volt a kritikája. Ez a helyzet leírása volt. Ez a frekvencia, ez pontosan olyan, mint a viccben lévő ország, kicsi, büdös, de az éh ez az én frekvenciám akkor is ha szahar ez van, ez kell szeretni 061-877 0877 másodszor 9 óra 10 perc van Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, hogyha ez nem volt az utolsó, akkor holnap 7 óra után, de 4-1-8 előtt találkozunk. Ebben a fél évben végig szól a Kejfejancsi. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. A második fél év az hirtelen megszakad július harmadikán pénteken, hogy aztán valamikor, augusztus legvégén, szeptember legelején ismét találkozzunk. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, messze van az még. Egészen a holnapi találkozóig kisdkis kis gmail.com 061-877 0877 Senki többet? Jó reggelt! Hello! Jó reggelt! Jó reggelt! Kovács Lákszó vagyok, és nem tudom, hogy a tegnapi napról mondhatnék egy pár szót. Lesz. Szóval röviden a tegnapi adás nekem, egy tízes Káván tízesre értékelném, nagyon emberi volt, és nagyon megfogott engem. Tehát annyira adásra alá kerültem, nem telefonáltam be, mert minden pillanatában benne volt a levegőben, hogy történni fog valami, és hát nagyon, a tegnapi napom az ezzel telt. Ne aggódjon, az én napom is ezzel telt, azzal az óriási különbséggel, hogy amikor hazamentem, nem ittam le magam, de az én napom is ezzel telt. Figyelet! Igen, hát meg tudom érteni. Tehát láttam, néztem az, az embert, aki aki megpróbál, tehát volt, adott volt egy téma, és... Jó, e meg, van, van ideje? Van. J jó, ugye a helyzet a következő, teljes egészében ne idézzük fel a tegnapi történetet, én most felidézem olyan módon, ahogy tegnap nem tettem. Önök láthatnak egy videót, ami úgy kezdődik, hogy egy szakálas fiatalember fut egy nő után, egy mikrofonnal a kezében a hölgy tőle nagyjából egy olyan 50 méter távolságra lehet. A hölgy nem néz hátra. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Nem néz hátra, vagy legalábbis én nem emlékezdem, hogy úgy néz hátra, hogy azonosíthatja, hogy mi történik, egyszer csak teljesen megmagyarázhatatlanul, legalábbis egy kívülálló számára megmagyarázhatatlanul elkezd futni. A fiatal ember, amikor halló távolságon belül kerül, akkor elmondja, hogy mit akar, de éppen abból adódóan, mert nem gondolok én ebből most egy politikai történetet varázsolni, nem mondom, hogy mit mondan őnek, de, de, de elkezd hozzá beszélni úgy, hogy ez a nála jóval idősebb hölgy, aki testalkatát tekintve is a szó idézőjeles értelmében szerencsétlenebb, egy, egy, egy, egy e, teltebb asszony, akinek közese e, esik annyira könnyedén a futás, amihez hozzátartozik egyébként, hogy maszkban van, hát maszkban levegőt venni, a sokkal nehezebb a fiatal embere, nincs maszk ez egyébként, nem elitérendő, miért kéne, hogy az utcán legyen rajta maszk, fut napszemüvekben, és egy eléggé darabos furcsa futással fut, de meglehetősen aktívan. Tehát úgy fut, mint aki, ha valamit utol akar érni, vagy mint aki nagyon menekül a másik elől, közben ő nem beszél, és amiről tegnap egyáltalán nem volt szó, hogy a helyzetet tetézzük, hát ugye ezt azért tudjuk látni, mert van egy operatőr. Az operatőr először a fiatal ember mögött van, nem tudjuk pontosan mennyire, a kép alapján egy ilyen 2-3-5 méterre, tehát az ő távolsága a 55 méter lehet, és ahogy egyébként megy az esemény, ugye a hölgy befordul 90 fokban balra, ott először utoléri őt a riporter, de az operatőr gyakorlatilag ugye szendvicsbe fogják a hölgyet, az ötven éves hölgyet, egy ház mellett haladnak, a ház mellett közvetlenül fut az operatőr, mellette fut a középső sávban a hölgy, aki utolaj akarnak érni, és ő mellette, a küls, ahogy a, ha tetszik, a külső sávban vagy nézőpont kérdése, hogy minek a sávjában, de a legmesszebb a háztól, az ingatlantól fut a riportár. Ez úgy folytatódik, hogy közben a Operatőr lehagyja mind a kettejüket, tehát adja őket szemből, miközben korábban 55 méterről hátulról adta őket, ő legyőzi ezt a távolságot, a fiatalember, aki egyébként a riporter annyira jó állapotban van, hogy nem is liheg miközben kérdez, kitartóan kérdezi a hölgyet, aki nem válaszol, fut egy utcán, ahol villamos is közlekedik, meg, meg annyi más, én tudom, de más nem, mert honnan tudnák egyébként, hogy ez hol van, hál' Istennek nem jön autó, nem jön villamos, a hölgy fut tovább, elfut egy üzlet előtt, ahova később betér, megy egy, befut egy utcába, ahol megint kérdezi a riporter, ő nem akar válaszolni, visszafordul, és a sarkon az első boltba bemegy, és itt véget ér a jelenet, és én e Gyakorlatilag azt tettem szóvá, hogy milyen méltatlanság az, hogy egy 50 éves nőt rávenni arra, hogy eliszkoljon valaki elől, beleértve, hogy valamire nem akar válaszolni, ami elvileg neki jogában áll, de hát abból adódóan, hogy politikus, és ahhoz meg külön számítva, hogy melyik politikai párthoz tartozik, ezt az emberek elvitatták, de itt már besétálok a politika csapdájába, de amit egyébként az emberek láttak volna, ha egyébként levették volna róla a hangot, mert ezt a jeletet érdemes megnézni hang nélkül, beleértve egyébként, hogy a Hír TV hogy parodizálják még tovább ezt a történetet is tett, alá egyébként sportközvetítéseket számúra teljesen elfogadhatatlan módon, de ha leveszik a hangot, akkor egyébként ezt a jelenet sort láthatták volna, ezzel nehéz vitatkozni, mert hogy ugye ez történt, és akkor elnézést visszaadom a szót. Igen, hát tudom, hogy ez történt, én követtem meg láttam előtte a videót is, én Szóval, ami számomra megdöbbentő volt az emberek reakciója. Tehát az, hogy egyből megpróbálták politikai síkra terelni ezt az egész ügyet, holott én úgy gondolom, hogy abszolút, de semmi köze ennek a szigorúan vett politikához nem volt. Tehát itt, itt egy olyan emberi dolog történt, hogy és én teljesen megértem az ön lelki állapotát, a tegnapi lelki állapotát. Nagyon tehát nagyon jó volt a zeneválasztás, a, a jól tudom, vagy jól emlékszem, a diversnek a érzése, Szóval egyszerűen frenetikus volt. Engem nagyon megfogott és... és ne eljövődött. felejtsen, hogy egyébként ez egy olyan szituációban történik, ahol én, Fiala János, azt feltételeztem, hogy a koronavírus járvány idején Portugália leszünk, ha Nemes Gábort idézhetem, hiszen a koronavírus járvány való harcunkban, Elfeledkezünk azokról a harcainkról, amelyekről egyébként koronavírus járványtól függetlenül is elfeledkezhetnénk, de hát Istenem, akkor képtelenek vagyunk rá. De a koronavírus járvány se volt elegendő ahhoz, hogy ezeket a kicsinyes háborúinkat abba hagyjuk, és most, hogy itt vagyunk a veszélyhelyzet peremén, mert hogy állítólag ez rövidesen megszűnik, hát olyan újult erővel folytatódik minden, ami előtte volt, már mint a koronavírus járvány előtt, ami engem kikészít a szónak abban az értelmében különösen, hogy azt elmondtam, és nem véletlenül, hogy nekem nagyon nehéz lesz visszatérni a normalitásba, mert számomra egy kegyelmi állapot volt a koronavírus járványa szónak abban az értelmében, hogy úgy egy pillanatképet csinált a világról, megállt benne a kép, egészen másfajta módon lehetett színeket, szagokat, emberi magatartásokat érzékelni, mint máskülönben. Az egy másik kérdés, hogy ezt mások ugyanígy érezték, vagy dolgozták fel magukban, mint én, és azt mondta, hogy én nehezen fogom tudni feldolgozni azt, hogy ezt az időt egyébként nem arra használtuk fel, hogy Portugália legyünk, Nemes Gábor értelemben, és aztán visszatérjünk oda, hogy gurmai ziták legyünk, gurmai vagyunk, legyünk, vagy leggurmai legyünk, amely számomra nem kezelhető. Ha ön elesik, és ott van a sárban, először nem a pártak könyvét fogom elkérni, hogy utána azt mondjam, hogy ó, oh, hát ha magának van egy szocialista pártagsága, én ön, innen föl nem segítem. Igen, ennek teljesen igaza van önnek, ebbe, és én is így gondolom. Én egyébként az önműsorát műsorát legelőször a pályán kezdtem el nézni, én előtte, megmondom őszintén, nem néztem, mert nem tudom, hogy miért, valahogy úgy kiesett az életemből, másikon mozogtam, nem tudom. És egyszer a civil a pályán megnéztem, és ott figyeltem fel az ön műsorára, az ön tevékenységére, és ott hallottam először a, a Kejfer Jancsiról is, holott nem tudom, hány éve negyed. De megmondom De ez hogy teljesen mondani, normális. Mm -hmm. mondom ez így mester. teljesen normális tehát az, hogy ön ezekről nem tudott amiatt a ön önökül nem kell semmilyen rossz érzés legyen, hány olyan dolog van még ami ott van mellettünk és közben nem veszük észre aki azt feltételezi rólam hogy az egóm mellé ugyanennyire híú is vagyok, nem vagyok olyan annyira jó vagy az egómat is tudom korlátozni és a híjúságomat is és tudja, hogy miért kezdtem el nézni Vagy elárulja az... Igen, el, el fogom árulni, azért, mert e, nagyon hitelesnek tartom ezekben a műsorokban. Tehát annyira e, természetesen viselkedem. Így, és így. Talán, és, Maradjunk úgy, abban, hogy, hogy az én esetet, én már a hitelességgel nehezen tudok mit kezdeni, meg a hitelességről valami patinás dolgot gondolok, de hogy természetesen viselkedem, ezt nem tagadom. Ugyanez a természetesség az, amivel másoknál megkihúzom a gyufát. Na hát nekem meg viszont nagyon bejön. És ez én úgy gondolom, hogy ilyennek is kell, hogy maradjon. Hát a sorhátra így lesz. Engem megvett, hogy ilyen Jó, ilyen. a tegnapi történet az, az olyan volt, mint amikor az ember elmegy egy piacra, és közelről látja azt, amit egyébként a levesben szokott, és valahogy Jó, így a piacon. Az az az teljesen, teljesen természetes volt az ön felháborodása. Nem, nem úgy, csak rossz, dolog, rossz, rossz, rossz, rossz volt az, amin, amin fel kellett háborodni. Tudja. Rossz volt. Igen, ez van, Ez maga az élet, és én továbbra is a nézője, illetve a hallgatója leszek. Még igen, az am, ami, ami, ami, azért örülök, hogy telefonált, mert uh, hiszi a piszi azt hogy egy olyan műsor, mint amilyen a tegnapi volt, olyan az ember egyébként abból adódóan, hogy tegnap szerda volt, ma pedig csütörtök, hogy egy este alatt az ember ezt elfelejti. Ezeknek a műsoroknak az emléke, mindaz, amit az ember lelkében okoz, az tulajdonképpen sohasem múlik. annak egy része eltűnik, egy másik része meg megmarad, de nem könnyű... Csak hogy érzékeltessem, én ebben a rádióban soha nem töltöttem annyi időt, mint teljnap. valamikor hárnyad egykor mentem el, egészen addig különböző emberekkel vagy beszélgettem, vagy telefonáltam. Köszönöm, hogy hívok. Én köszönöm, hogy meghallgatok. Viszont, Viszont hallásra. 9 óra, 22 van, aki maradok, fél tízig. Keresek még valami zenét. Nem akarok rekordot gyönteni, tehát negyed tizenegykor nem leszek itt. És ha senki se telefonál, az se be. Csak keresek valamit számlott. Még 7 perc van hátra ebből a műsorból, úgyhogy egy, egy 7 perces vagy annál rövidebb számot kell találnom. Horváth Péterrel egyébként felvettem a kapcsolatot, és végül is abban maradtam magammal, hogy a július harmadikai utolsó műsoromban beszélek vele, és szeptemberben visszatérhet. Maga az, amiért én elváltam tőle, abban nem volt vita magammal, az eltiltás mértékét találtam túlzónak. Jó reggelt! Jó reggelt, Farkas vagyok. Azt szóval szeretném kérdezni, hogy a Fűriásnek van helye az önműsorában? Hát miért ne lenne hely? Hát ilyen viselkedés után, amit mondjuk ebben a tegnap megengere. Elnézést, eh. ilyen és ehhez hasonló megnyilvánulásai... Igen. van, igen. Jóformán mindenkinek van. És miért nem azt kérdezte, hogy holnap erről lesz szó? És miért nem azt kérdezte, hogy tegnap én beszéltem-e vele erről? Nézzek, Farkas, így nem lehet telefonálni, tudja? Honnan vesziból, hogy a bátorságot az, ahol tesz? Én tennap beszéltem 20 percen keresztül Füri és csak önnek ehhez semmi köze nincs. Maga az én lelkiismeretemmel ne szórakozzon. Se ön, se bámos, se senki. Én nagyon jól el vagyok a saját lelkismeretemmel. Ha önöknek bármi elszámoltatni valójuk van velem, akkor számoltassanak el. De ne ezen a módon. A kérdés úgy szól, farkas. Történt tegnap valami az ügyben? Lesz holnap valami az ügyben? hogyha önök senkivel nem találkoznának, akik az önök mentális szférájában önöknek sérelmet okoztak, az emberiségnek, legalábbis az itt tartózkodó emberiségnek, ugye, tehát a közvetlen környezetüknek azért több, mint a felét, talán kétharmadát, hárnyedét kizárnák. Egyrészt ott van a megbocsátás, az én esetemben pedig ott van a megbeszélés. Farkas maga nagyon keveset gondol rólam, ha az feltételezte, hogy én tenap nem beszéltem a fürjesről. Maga engem csak ne le. Nézzel rám föl! És aztán majd, ha eltelt kellő idő, akkor visszaívhat. Nincs olyan tiltásban, mint a Horváth Péter, mert nem is olyan közeli a viszonyunk. Ahhoz, hogy valaki ilyen eltiltást kövessen, vagy kapjon, ahhoz vagy valami nagyon cudar dolgot kell elkövetnie, vagy nagyon közel kell hozzá állnia, De legalábbis eléggé közel műsor szempontjából. So you are tonight, you and me together like a cool And our fire bright around in your eyes See what's on my mind You got me wild, Turn around inside When this a glass, she's creeping up heavy that year. Come on, I know you feel the same way as I do now. So this make this on evening. lovers for a night. lovers just a night. Oh, stay, yeah. omm Aláírunk, ott már nem fogadok telefont. 135. De Kristóf ez nem fog elindulni így